Toate rețelele, corega, mănânci, zâmbești, trăiești. Dacă mă ascultai, economiseai și tu ceva bani. Fără teamă că rămui fără banii de cadouri. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex ai Lepto Plenovo, ai pe 210 cu procesor Intel Celeron și memoria RAM 4 GB la numai 899,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Doar la Bila ai apă minerală carbogazoasă zi în 2,5 litri la 1,39 lei și spate de porc cu os și slănină la 8,99 lei kilogramul Bila, generoși în fiecare zi Se apropie taxiul și vrei să-i faci cu mâna? Dar dacă te uiți mai bine, vezi că neagigi e de fapt plin Cu dânsul mai călătoresc două mai mari și un carton de mici cu muștar Probabil că de asta nu-i convine nimic și gesticulează nervos la oricine. Dacă ar fi luat digenzim pentru digestie completă, acum ar fi ascultat relaxat rezumatele sportive. Fără balonare, fără indigestie, fără greață. Nu păstra cu tine o masă grea prea mult timp. Ia digenzim! Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul. Digenzim. Te simți ușor după o masă grea. Te-ai antrenat tot anul pentru cele mai bune oferte de Crăciun? Fii învingător alături de campionii Crăciunului! Între 19 și 24 decembrie, ai până la 70% reducere la toată gama de jocuri, jucării și decorațiuni de Crăciun. Metro susține micile afaceri Crăciun după Crăciun. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil și nu include alte promoții. Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client.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 De gustul dulce și aromat al fructelor scăldate în soare și de răcoarea apei de munte. Justă natura! Te bucuri de fructe! Caștirile pe tabletă cu o cafea dimineața, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când compari tablete pe net, dar vii și în magazin să le încerci cu mâna ta. La Media Galaxy și pe mediagalaxy.ro ai acum tableta iPad Mini 2 Retina 32 de GB cu Wi-Fi la numai 1249 de lei. Media Galaxy. Acum ai de unde alege. Bună sunt Smiley și alături de echipa Ciriac Auto vă doresc sărbători fericite! Dăruiește în sărbătoare. Cadouri cu iubire, ciocolată dulce ispititoare și delicatese pentru gustul tuturor, Încântai cu decorațiuni strălucitoare, Bucurăi cu sutele de jucării de poveste și toate prețurile mici la Marele Târg de Crăciun Oșan. În plus, îți oferim un program prelungit pentru cumpărăturile de Crăciun. Intre pe oșan.ro să afli programul special pentru magazinul tău. Crăciun fericit! Oșan! Diferența e în buzunarul tău! Ocean.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 Inima casei tale are nevoie de cineva care să o susțină cu cele mai bune ingrediente pentru sărbătorile tale fericite. Așa că hai la Mega Image să descoperi ofertele speciale, prețuri de sărbătoare și promoții cum nu ai văzut. Pentru că în perioada 15-24 decembrie ai Pe e doc vin Merlot 750 ml la doar 8,99 Și Dolce Forneria Panetone 500 de grame la doar 9,99 Mega Image, sărbători fericite pentru inima casei tale Yeah, yeah, yeah. Maria, Maria. She me of a west side story. Going up in Spanish heartland. Europa Ascultători, sunteți ascultători, suntem și telespectatori. Astăzi, după atâția ani de interviuri, după atâția ani de dimineți matinale, iată în fața voastră pe cei, care, pe cei care îi iubiți, pe cei care adulați, pe cei care nu le spuneți niciodată cât de mult îi iubiți, pentru că s-ar putea după aceea să vină și ei după voi, și așa mai departe. Doamnelor și domnilor, Vlăduți și Georgica cei doi invitații ai noștri să spui și Ionuț. Mulțumim. Ionuț, sunt la prima apariție în fața microfonului. Iată de Crăciun Europa FM vă face o surpriză. Georgeel. Bună, eu sunt Ionuț. Mm, Moșuleț, ce tânăr ești? A avut o copilerie foarte zdroginată. Nu mă așteptam și nu știe exact să, vi, nu mă așteptam să vi. Vrăduț, tu trebuie să fii mai, no, nu, nu pe fața asta. <laughs> tu trebuie să fii mai bun. Amândoi sunt înțeleg că sunteți un, un grup, un cuplu. <laughs> Un Care este Comici. colinda voastră preferată? Colinda? Trebuie să zic la cameră Nu, uite te la mine, eu sunt pentru tine Poți ca o cânt? Da, A, nu cânt, cânt că vrei direct. să cânti Iată anul nou s-a apropiat În cer, va fi împodobit Ca un împărat, de la maica prea curat cuvântat, anul nou ce l-ați dorit Picuri, picuri, picurele Flori, dalbe, flori de măr Urmează stația universității de asta, vă... de asta nu mai sunt nici or Nici Mamaia Din cauza acestor da. uh... exemplare Senzaționale yeah. Pentru că ei La de fapt țapul de tablă în schimb. Bună dimineața, Horia Brenciu. Bună dimineața, Horia. Bună dimineața, bine ați venit din noi invitații noștri, George și. -l -l -l -l. Ne aflăm de două zile în studioul Europa Aceasta este a treia zi. a zi. Reluăm același cuvinte și același melodie, este un fel de ziua cârtiței. Da. Nu mai gata, că... nu nou să, de ce? Pic pic pic, stați Am pentru. Da. Aș vrea să vă spun multe lucruri frumoase, dar, dar cu tolba mea de cadouri, voi mi-ați mi umbrit-o, pentru că voi sunteți două cadouri ale ascultătorilor. Asta este, frumos. da. aduși am ierea. Și, <laughs> și aș vrea să vă spun că, în, în primul rând, am un regret în anul ăsta. Unul mic. E, e un regret, no, dar îl facem lumii. mare să știi, da? Dacă... No. Noi noi crește. <laughs> Atunci când Zaf mi-a dat telefon, prin uh, prima jumătate a anului, mi-a zis, Horia, hai pe plaja Europa FM. I-am zis, dragul meu, în zilele acelea am cântări, Așa. concerte, evenimente. Uh, cum spune un coleg de-al meu de la Banca Jurului, un, niște ter de moți. <laughs> exact. El ne mergând la tăi de moți. E bine, asta e singurul mea regret. În rest, a fost un an foarte greu, dar foarte frumos, dintr-un punct de vedere cel puțin, cel puțin interpretativ. Am, mă bucur că am făcut un drum prin țară și de vreo 3 ani de zile n-am mai făcut turneu și am reușit să parcurg 12 orașe, care mi-a făcut mare plăcere. Lumea de acolo m-a reîntâmpinat, să spun așa, după trei ani de pauză cu cu destul de multă ardoare. Cel puțin asta am văzut la al doilea bis, că la al treilea bis am plecat. Nu am chef. No, Nu mai aveam chef. Ură. Ai cântat și veta? Nu, dar când am făcut mișcarea din genunche, lumea așa da seama. Conectă! <laughs> <laughs> și uite așa a trecut anul. Din partea mai puțin dulce este faptul că este primul revelion fără tata. Și cred că asta uh, m-a urmărit tot timpul anului. M-am gândit de fiecare dată și mi s-a întâmplat de foarte multe ori. Când dimineața, iau mașina și plec spre, spre studios, să mă întreb, hai să-i dau un telefon și îmi dau seama că am doar numele, am telefonul, dar nu am persoana de legătură. Asta a fost un lucru care m-a urmărit pe parcursul anului și ca să nu mă... Să nu cad în, să zic așa, în paharul enorm sau în butoiul cu, cu amintiri. Cred că m-am aruncat foarte mult în, în muncă și uh, lucrul ăsta l-am făcut pe tot parcursul anului. Dar în rest, totul a fost bine, copiii au crescut, uh -huh. soția mă iubește exact ca în prima clipă. Mă bucur că garajul funcționează. Deși nu mai sunt concertele, am înțeles că te duci jos cu Noi partiștii. mergem în fiecare zi no, no, fiecare e, e, e important să știu că moștenirea mea este Vlad, Las, cântă. În... Vlad. Vlad, cântă. Vlad el, cântă George folosește garajul, mai spală mașina mai. Adică <laughs> pentru el garajul e important S-a mutat de fapt ce a cumpărat ceva cu garaj obligatoriu <coughs> În rest, vocea sper să-mi fie bună Pentru că dacă nu e bună, nu poți să trec anul Se zice clar, nu treci anul fără o voce bună Normal Sper să fac o figură frumoasă la finala de la X-Factor. Am un nou proiect pe care îl începe 25 decembrie. E un proiect, primul proiect la care intru alături de orchestra mea. Uh -huh. Da. Și uh, emoțiile se dublează odată ce, dincolo de, de jocuri, distracție și alte nebunii pe care le pot face și le voi face, cu siguranță, pe 20, începând din 25 decembrie la Antena 1, Sper să am și. Uh, am, am emoții pentru că. dacă îți place ceva foarte mult și vrei să-l pui pe ecran, atunci ai foarte mare emoții. De ce? Tocmai pentru că îți place foarte păi mult. Ce faci? Te întorci dimineața, nu? Cu emisiunea de dimineața. Hm. Sau noi suntem prime time. Ai, ai, în păi dimineața, noi suntem în prime time. Da, exact. exact ca noi. <laughs> Nu, bă, nu vă pot invita din prima. Asta, a, asta, asta vrei, nu? Nu, nu, nu, îmi pare rău. Îmi pare rău nu, nu. Sunteți drăguți, sunteți finuri, aveți niște figuri cunoscute, dar de nu vă pot te... invita din prima. Da. Ar trebui să faceți da. cel puțin trei salturi mortale și ar trebui nu să faceți cel puțin chestia cu Sirius nu Nu, nu, da, da. Mi -mi trece nu. Mi-e trece. trebuie ceva asistent. răs foarte bine. Eu, asta îmi eu... zice mie. Vlad, da, da. Vlad, da. Vlad arată foarte bine și e foarte liniștit. Mă îngrijorez. Ea seara, poate... Vlad, discutam da. cu mine. Chiar și nu mișc. Băi, da. Zaf, ce, ce invitați să avem mâine? Băi, la pe ăla, pe la pe ăla și pe bănciu. În sfârșit, tac și eu. Deci, e simplu. E simplu. Da. Acum că am ajuns în a patra zi de <laughs> filmări și renom. După cum observați, Sația, pic, pic, vocile pic. noastre sunt impecabile, horii a mai răgușit un pic. Eu vreau să știu cum sărbătorei tu... cum tu, treceai sărbătorile de iarnă când erai puști. Asta vreau să-mi povestești, dacă ai putea. E foarte simplu, pentru că nu se întâmplau prea multe când eram puști. murmuram strada, avem o stradă, țin înainte să mă mut am fost uh, pe la șase ani, cred că mi-aduc amintat chestia asta, urmăream strada, știam foarte clar, am primit date foarte clare, Moș Crăciun vine cu Sanie trasă, nu mi s-a specificat exact animăluțul care trage Sania, dar știam foarte clar că dacă mă uit acolo, după colț vine Moș Crăciun, tras și am așteptat frumos, nu, nu suntem la brad, nu, chestia cu hornul era, ca să mă exprim într-o contemporaneitate zdrobitoare, Overrated aha, aha. Sorry. Și mi-am dat seama foarte clar Că dacă sunt atent și îl urmăresc Îl prind Și poate iau co... încă un cadou Tocmai pentru că am fost acolo la jam. s a propus să fi primul? Nu -am, nu am văzut când a venit Pentru că probabil l-am cu alter Dar l-am văzut când a plecat aha, aha. Am, am o, o, un reper din... da, Și dovada că ai fost acolo da, ai, nu primit mai simi... cadou ai primit cadou. Nici nu contează cadou, Contează, că, contează prezența lui Până la urmă asta e și ideea E greu să fii moș în ziua de azi? Te întreb că știu că te duci acasă de aici. Nu, vine cu vârsta, e natural. <laughs> e din ce mai frumos, pentru că dacă mă întreb cu bătaie lungă, pot să-ți răspund că odată ce ai copii, ușor, ușor, încep să-ți revezi viața ta. Cred că uh, nu există alt, altă legătură cu viața ta, nu te poți cunoaște pe tine mai bine decât având copii. Uh, de exemplu, și a, fac apel, <laughs> fac un apel destul de, de armonios vis-a-vis uh, -vis de toți oamenii care nu au copii să facă acest lucru. Și pentru pe că se exerseze. Se exerseze, pentru că una la mână te descoperi și îți dai seama că într-adevăr toate țipetele tale toate țipetele copilului tău, toate urletele, toate zâmbetele, tot pachetul ăsta de dulce amar, pe care, în special dulce, pe care ți-l dă copilul, exact ăsta l-ai avut și tu în copilărie. Acum, crescând copiii, brusc, ceea ce ai uitat, revine în actualitate și, dincolo de asta, pe măsură ce crește copilul, ceea ce mi se întâmplă mie foarte clar în, zile, în ziua de astăzi, pentru că am o fată de 25 de ani și una de 17 ani și încă una de 4 ani, și to toate aceste trei fete, toate aceste trei nestemate, îmi spun mie că dacă tu te enervezi și îți pierzi calmul, pierzi. Mi s-a părut mie că a venit altcineva, dar am zis că poate doar mi s-a părut. Și încă o chestie și cu asta închei uh, mica mea perorație despre liniștirea sufletească. Eram în trafic. <coughs> Vocea, vedeți, nu-i prea generoasă. Motorul de dea <coughs> Armonicele nu sunt acolo, dar Așa. nu contează. Mă și la un dat, unul mi se bagă în față. Băi, nu, băi, nu, bai! Tân. Am rămas cu mâna în aer și cu mâna am zis, Horia, liniștește-te! Deci vorbesc singur cu bine în mașină și îmi zic, gata, niștește te Adică... Uh, am mai văzut câteva cazuri de popul, trafic, <laughs> în trafic. Ce face traficul din București de oameni? E. <laughs> tocmai pentru că nu-mi permit, nu permit să irosesc energie și nervi pe ceva în van, înțelegi? Iar atunci îmi zic stai puțin, am pentru cine să lupt. Vorba aia, mă gândeam când, când timp ce vreau să-l înjur și să-l fac nu știu, liștește-te oria. Mâine interviul la Europa FM. Dragilor, a fost alături de noi Horia Brenci, următoarele 30 de minute sunt ca să ne luăm la revedere Mulțumim, Horia Horia, îți mulțumim, să ai parte de sărbători fericite să ai grijă de fetele tale 1, 2, 3, 4 Yes uh... Și cine știe ce aduce Moș Cărciun? Exact, nimeni nu știe Îl așteptăm, pe Moș Moșule, te sărutăm a fost pentru voi invitații mei din această dimineață George și Vlăduț. Pentru încheiere o colindă din partea voastră copii. Domn, domn, Iar, să înălțăm, mulțumim domn, frumos! Aceasta a fost în emisiunea noastră. Până data viitoare, toate cele bune! Crăciun fericit! Zâmbiți copii la camera așa, e pe Facebook! Așa, așa. Așteptarea continua. Sunteți cu Europa FM într-o zi specială, i-am spus noi, cu mulți invitați. Ștefan Bănică e cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Da. Doar odată da. Crăciunul. Eu atât am reținut. E Al adevărat nostru. și mâine vine ajunul. Mâine vine ajunul. Moșul pe moșul aștepți? L-așteptăm -așteptăm. cu mic, cu mare. Copiii mei au crescut în aceeași tradiție. Eu așa am fost crescut și copiii mei la fel. E adevărat că în ultimii ani... Mai trag de barbă pe moși, vor să vadă dacă nu dacă e cu sau... de la... Au început să de la teatru. Au început să aibă bănuiel. Și când au început să aibă le am explicat că important este spiritul Crăciunului și uh, efervescența asta dinainte de a desface cadourile de sub brad și lucrul ăsta n-are moarte și nici vârstă, știi? La un moment dat trebuie să încep să hotărăști să crezi în moș Crăciunul. În timp crezi pur și simplu, Evident, te degeste. Eu am crezut ani în serie. Și eu crezi mă, și mă, nu, acum? Stai, eu, nu, nu, nu, nu. Eu am, eu am avut, foarte târziu am aflat că primul moș pe care l-am văzut în viața mea era de fapt o mătușe de amăt, mamele. Era vorba de o mătușe! M-a născut o mătușe! aveam mai ideea este că m-a... a fost așa ceva, avem 4 ani, cred, sau 5 ani. Mă tușimea s-a și-a prin curte, am înțeles să aveam o casă și o curte superbă la bunici și când s-a deschis ușa, bă, Și am văzut și luna așa, adică din unghiul unde stăteam eu și când a apărut Moș Crăciun, cu bursacul în spate săracă, că lăsase pe la un garaj de-abia căra, cu luna aia care îi cădea pe față, ninsă, a zic că... Sıya <gülüyor> spune, kopilule, o poeziye in German'a. <gülüyor> tot am reușit să zic că înțeleg și... Dar imaginea, imaginea... Da, de Deci să... Da, cu barda. Nu, nu puteam să-mi imaginez că nu există moșcă. Deci am ținut-o... L-am văzut și pe epurașul. Da, l-am văzut pe epurașul. L-am văzut în fața unui garaj. De la, tot de la garajul, unde <rătăși> de căram, <care> mătășimea. Am <rătăși> uh, uh, scurți. Scur nu m-a crezut nimeni, știi? Bă, n-am văzut. Deci, am o senzație că era... E purat și un pantalon scurs. <sus> Să-ți în să un fel de bug's money așa. Dar l-am văzut. Pare să fi avut o, o copilărie. Cine, cine, cine-ți poate lua visele copilărie? Cine ți le poate schimba? Nimeni. Nimeni. Când există imagini puternice în, în mintea unui copil și mai ales crezi în ele ăla e, e universul tău, deci nu-ți nu poate schimba nimeni, poate să zică, numai viața te poate face să, bă, totuși poate, n-a fost chiar așa și dacă ești întoară nebune, zici, po, poate a fost așa și așa vreau să rămână. Știi? Copilărie fericită. E asta, am ră, cu asta rămân. Da, îi mulțumesc lui ce această, cu această ocazie, dar da, să da, la... a venit mai târziu, în sensul că faceți conștiințe și la noi la... la mine în familie n-a existat niciodată moșgerilă și de-al dracului nu spuneam nici la școală, spuneam moș Crăciun și aveam probleme. Moșgerilă? Nu. Moșgerilă spune! Nu. nu. <laughs> moș Crăciun. Deci, moș Crăciun, așa am ținut-o langa ce gust avea Crăciunul tău? Uh, gustul pe care îl, îl simți și acum în, în nări uh, al copilăriei, al Crăciunului, Crăciunului din copilărie e un miros de brad cu și cu lumânarea care încă existau lumânări în, în, în brad, știi? Uh -huh. Încă nu venea Isu uh, să te... Auzi, nu da, da, da, da. de, de foc la lumânările alea da, sub supraveghere că, că și noi da, aveam și da, eu, da, lumânări erau, în brata, erau, erau le-a după program și sub supraveghere și după aia se da da, toate. da, da, da, da, da, nu, să nu țin că rămâneau alea în da. noaptea, da, da, asta, nu, da. dar, fa, tu și acum, știi, că nu dăreau cu bricheta, cu chibrit, evident, sunetura sunetul de chibrit și totul, știți și voi că practic suntem pe acolo, din știți și voi că Totul era mai natural, adică și mirosul mai simplu, e mai simplu și mai natural acum. Sau mult mai puțin comercial, de fapt. Exact, mult mai puțin exact. comercial. Cel mai bine cum era Crăciunul, mult mai puțin comercial. Da. Adică acum decorațiuni e, sunt, e, ex, sunt spectaculoase. De cea mai bună, dar erau mai autentic. Cel mai fel. bună... ai pus puncturi pe U. <laughs> ca să mă exprimă așa, da. așa. E, cel mai era mult mai puțin comercial. Mult mai aproape de de suflet și mult mai impresionant Tocmai pentru că Se întâmpla ce se întâmpla, știi? Am înțeles Bradul, lumânările, mirosul Cine pune masa? Bunica, bunica mea Și, și mama Și mi-a luc aminte Și la masă, nu e Nu era ca acum, vine fimea Aaaa, Mai vine cu Tableta aia Mai ia un forsec Mai ia o lingură de ciorbă, nu e așa Înțelege, adică exista neapărat o disciplină, o disciplină cât respect. respect. Și lucrul ăsta probabil s-a schimbat de la generație la generație. Adică, mai că mi-am povestea de pildă, la străbunica mi exista și toată lumea era la masă, făcea rugăciunea, că aștepta să vină capul familiei se ridicau toți de la masă, adică erau niște lucruri care... Ce tare. Da, nu e... Nu așa, eu adun pe mei, adică... Cu Trebuie toate că le, le... Alerg puțin, cu toate că le, le, le spun de fiecare dată și probabil că la un moment dat cicalea asta de Woody Woodpecker pe care le aplici și copiilor cu speranță și cu... cu tendințe bune, știi, probabil că va da roade la un moment dat, când vor înțelege ei. Da. Ea, adică am trecut ce e bine zi, de și Am trecut de la un ritual la o mecanică alimentației de sărătătări. Exact, Vreo exact. să din asta. Exact, adică bă, pentru mine încă sună ce faci de că <laughs> fac? <laughs> eu? Mă luau petrecerea. Ce faci? Mă luau patrațara. Și La Patrațara în club. E normal, oamenii trebuie să se simtă bine, dar în același timp s-a pierdut din... Adică nu știu dacă s-a pierdut sau poate vorbesc, pentru... poate vorbesc cu păcat pentru generațiile mai, mai tineri, știi? Crăciunul pentru mine se petrece în familie. Nu există. Deci poți să când și pe Wembley, dacă, dacă te-ar chema cineva. Evident. <laughs> uh, dar nu e cazul stați să știți. Chiar nu e cazul. Aveam o propunere la urzicent, dar nu am găsit. <laughs> <laughs> a, dar stai, stai puțin. Dacă e să sar de la una la alta, da. Am cântat în Hyde Park sâmbătă 30.000 de oameni cu Angela Gheorghiu și uh, Liner Richie. după aceea. Piesa cu Angela Gheorghiu, piesa mea uh -huh. cu Angela Gheorghiu acum nu știu câți ani. Și a doua zi am fost la The Bullen. Sau unde am fost? Deci și-am zis, bă, mai e cineva în istorie care a cântat în High Park cu BBC Orchestra și a doua zi la The Bullen? Nu. E cineva? Nu, mulțumesc. E deci, de Guinness Book. Sunt. Colindător <laughs> Primești? Da, da. De obicei, eu mai erau... Uh, ți -mi minte că i-am prins... Uh, pe vremea când, pe vremea Luceaușescu, știi că duminică era cu soț și fără soț la, la mașină. da. Se circulau. în circula funcție cu... de numere, cu soț sau fără soț. E, exact. Și mai mergeam cu tăică meu, cu troleibuzul și era de știa. foi verde, verde și în piper. să trece, că e, șofer, că ne-a dușit, ne-a și ne-a accidentat. <laughs> și după aia venea și era Și tata că ei păi, n-ai cântat nimic, am, Pe cum? Păi cum? vezi un piper. Păi ăsta e recitativ, n-ai cântat nimic De atunci, înțelegi, era un mare business la noi, underground da. cu Crăciunul. Te întrebam dacă primești, pentru că de colindat ne colinzi în fiecare în practic. Primesc și uh, îmi face o mare plăcere când, probabil datorită profesiei, când vin în fața casei, copii talentați, adică copii care fac muzică. Și e o plăcere să-i să -i asculti. Vin câte 4-5 sau sunt, sunt mulți care sunt la teologie. Exact, da. Bă, fost frumos. Vreo... E, așa, a fost un moment. Asta... Mi s-a întâmplat într-un an a venit un cor de seminariști și au cântat pe scara blocului. nu, au da ciocănit la uși. Mm. S-au la un etaj, da, mm. s-au deschis toate ușile și a fost absolut emoționant. Da. Remarcabil și sună. Știu cum să cânte în spații de-astea cu ecou. Da. E e, e... e frumos. E, e, sigur că pe lângă uh, genul ăsta de polindător, mai sunt și ei alți. Că e totuie de aici... <laughs> în de importante ce primim. Nu contează tot ce contam, Mă rog, are, sigur să inspiră și ei din realitate. Hai, noștri, suntem. Suntem toți. <gătări> suntem Dar parte. intenția este frumoasă. Da, da. <gătări> intenția este ea frumoasă de Crăciun, trebuie să. Da, să plece numai cu cele de noi! <gătări> <gătări> Știi cum e? Măcar atât. Și <gătări> te facem sărbători fericite! Mulțumesc frumos și vouă la fel și uh, ascultătorilor uh, Europa FM. Și cum spun la anul ăsta, am spus lucrul ăsta de foarte multe ori, pentru că am avut ocazia să mă întâlnesc că am fost un colindător vretnic, poate prea vretnic anul, de, anul acesta. Așa s-a nimerit, au fost 5 concerte de Crăciun și ne-au văzut peste 20 ceva de mii de oameni. Am inaugurat și Clujul cu ocazia asta, primul concert de Crăciun după 15 ani și a fost pentru mine și trupa mea a fost o sărbătoare. Aceste 5 zile la rând, ne-am simțit ca în Champions League, este înțelegi? Este. Și la fiecare final de concert am spus lucrul asta și vi spun și vouă, vă doresc sărbători fericite. Dacă nu mă vedeți Că nu puteți mă vedeți Că am vrut să mă fac balerin la radio vă urez, vă urez să fiți liber aici Și pun mâna la cap Și mai ales aici Și pun mâna la inimă Pentru că restul vine de la sine Sărbători fericite Călina tot verde, Tu ești copacul credincios, Ce frunza nu pierde, o pierde, o frumos, Obrat frumos, Uște din nou, tot vei. Hristos Verdeața ta Îmi place Oricând o văd Sunt bucuros Și veselia Mă face O al lui Hristos verdeața ta în Cetina tot verde aproape 8. Rămâneți cu noi! Urmează Andra, Bobonete, Vâncică și Călingoia de la Voltaj au ceva povești să ne spună. Cum e, tati? Ia spune! E cel mai bun, tatic că nu mă ceată. Copiii ascultători stau de vorbă cu Moș Crăciun, chiar în ajun, la Europa FM. Sâmbătă 24 decembrie, de la ora 11, Moșe la microfon, copiii la telefon. Iar tați numărul 1 primesc beneficii XXL la orice abonament de mobil ales și smartphone la 1 leu. În plus, pot alege și pachetul pentru copii. Tati știu, tati știu, doar știu. Ascultă Europa FM să stai de vorbă cu Moș Crăciun, cu vorbire asigurate de Telecom. Experiențe împreună. Deservatorii la flanco ai cele mai mici prețuri la televizoare, electrocasnice mari și mici, smartfonuri, laptopuri și console PS4. În plus ai 20 de rate fără dobândă prin credit pe loc fără deferință. Flanco!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 România În esență Și în tradiție O Românie de prestigiu De valori De inovații România ta da. Borsec De 210 ani Reprezintă România ta da. 210 ani de tradiție Și prestigiu Borsec Izvor de energie Că veni vorba, iată o ofertă all-inclusiv de sărbători. La Digimobil ai 50% reducere la abonament pentru 12 luni sau până la 350 de lei reducere la smartphone-ul Philips S326. Vino acum în magazinele Digi. Detalii pe digimobil.ro Comisioane! Pfum, ce nu-ți mai plac? Și le ai până și atunci când îți intră bani în cont. Adică plătești bani ca să primești bani. Dar măcar tu plătești puțin, nu? Ha! Zice și mai bine Sai zero comisioane atunci când încasezi venitul în contul de lei. Alege unul dintre noile pachete de cont curent fără concurent zero tot sau zero simplu și bucură-te de zero costuri. Incredibil, dar așa e! Descoperă oferta completă pe Raiffeisen.ro sau în oricare agenție. Raiffeisen Bank. Reușim împreună! Ca popcornul fierbinte cu un film de acțiune, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când verifici prețuri pe net, dar vii și în magazin să-l vezi cu ochii tăi. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai LED Smart TV Full HD Samsung cu diagonala de 80 de centimetri, Wi-Fi și web browser la numai 1199 de lei. Media Galaxy. Acum ai de unde alege. De sărbători, la Penny, lucrurile mici devin gesturi mari. Săptămâna aceasta ai file pangasius, 900 de grame la doar 6,69 lei și mix de aripă și pulpă de curcan la doar 8,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 21-27 decembrie, în limita stocului disponibil. Penny știi ce ne place! O vedeți pe doamna bosunflată? Deși nu mai e nimeni cu ea în mașină, doamna Roxana...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 Și ninge peste lume și dorul mă apasă Ca să-ți arăt iubirea, îți dau o motocoasă O cadă, o faianță, un rotopercutor Chiveta și vopselul îți dau când mi-este dor Și arde focul în sobă și vântul de năvală Sub brad îți spun o roabă și ți spun și o centrală O țiglă, o cădiță de duș, un polizor Și anul ce o să vină, îți dau generator de îți urează sărbători fericite și multă iubire man, dedicat planurilor tale Dedeman.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 Cum ar fi să câștigi fără chestionare, fără să dai share sau fără să strângi like-uri? Visa și EMAG îți aduc poate una din cele mai simple promoții din online. Activează și plătește cu un click cu cardul tău Visa la EMAG și primești un voucher de 50 de lei. Ofertă valabilă pentru cumpărături de minim 200 de lei până la 31 decembrie 2016. Detalii pe EMAG.ro Este incredibil ce putere de autoconvingere avem. Că o oră de stat în trafic nu e atât de mult. Că o cafea de 13 lei nu e atât de scumpă. Că atunci când scui sânge în timpul periajului dentar, nu e o tragedie, dar nu e normal să sângereze gingiile atunci când te speli pe dinți. Dacă ignori această problemă, poți ajunge să ai respirație urât mirositoare, retracție gingivală și, în final, chiar îți poți pierde dinții. Soluția e simplă: folosește pasta de dinți Parodontax pentru a păstra gingiile sănătoase și dinții puternici. Parodontax ajută la oprirea și prevenirea sângerărilor gingivale. Magia sărbătorilor începe la Carrefour. Până pe 24 decembrie, ai Scooter Lex Go Boxster la 899,90 lei, 20% reducere la vin și vin spumant și până la 50% reducere la decorațiuni de Crăciun și brazi artificiali. În plus, ai până la 40% reducere la confecții și încălțăminte adulți, copii și bebeluși. Carrefour vă urează sărbători fericite!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 cu prima bijuterie din aur sau inelul de la godna, Iar povestea diamantelor și a pietrelor prețioase continuă cu bijuterii realizate manual, cu elemente de design reinventate la nesfârșit. Descoperă colecțiile pe taylor.ro și alege un dar pentru totdeauna. Taylor. Fiecare diamant. Spune o poveste. Mama a fost o sticlă de plastic și tata un dinozaur, tot de plastic. Iar eu sunt un simplu coș. Și deși sunt la al 17 la Crăciun din viața mea, tot nu înțeleg. De ce așteaptă oamenii tot anul o zi ca să fie mai oameni? Ca să fie împreună, să-și dea cadouri, să fie mai buni, mai generoși. De ce nu fac asta în fiecare zi? Eu unul așa aș face. Tu Vrei să le oferi mai multe cadouri celor dragi de sărbători? Vino în cel mai apropiat Orange Store din orașul tău până pe 31 decembrie, alege orice abonament Orange Home de voce mobilă sau internet și poți câștiga prin tragere la sorți unul dintre cele 200 de vouchere în valoare de 500 de lei. Te așteptăm la Orange Store!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 Ioana Bruscăru, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Este cod galben de ceas până la 9 în județele Maramureș și Sălaj. Ceața din zonele joase determină scăderea vizibilității local sub 200 de metri și izolat la mai puțin de 50 de metri. O atenționare cod galben similară este în vigoare până la 10 în județele Iași, Alba, Harghita, Sibiu, Covasna, Brașov și Mureș, pe lângă ceață în aceste zone sunt și condiții de formare a poliului, iar județele Iași și Botoșan se află sub cod galben până la 11. Ascultați știrile Europa FM Accident grav în această dimineață în județul Mehedinți. Două persoane au murit iar alte 14 au fost rănite după ce două microbuze cu pasageri s-au ciocnit frontal pe DN6 în localitatea Butoiești. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Reprezentanții Poliției Mehedinți au declarat pentru Europa FM că una dintre persoanele care a decedat este șoferul unui microbuz. Din primele informații, acestea venea dinspre județul Dolj și ar fi adormit la volan. Am stat de vorbă cu Robert Coman, reprezentant al IPJ Mehedinți. Mehedinții în localitatea Butoiști. S-a produs un eveniment de circulație. Ca urmare au obosilii și unui conducător auto ce venea dinspre județul Dolj. Ar fi adormit la volan? Da, cu siguranță. Sunt două microbuze de persoane. Victime la momentul actual sunt două persoane decedate. Șoferul care a adormit? A pătruns pe contrase și a intrat frontal într-un alt microbuz. În ambele microbuze erau persoane? Da. 8 într-un microbuz și 8 în celălalt microbuz. Traficul în zona a fost întrerupt? Este da, este blocat inclusiv la momentul actual. Persoanele rănite au fost transportate la spital la Spitalul Județean din Drobeta-Turnu Severin și la Filiași. Mii de polițiști, pompieri, jandarmi și polițiști de frontieră vor fi mobilizați în zilele de Crăciun, vor supraveghea mai ales zonele aglomerate din stațiunile turistice și în apropierea bisericilor, în plus sute de radare vor fi scoase pe șosele pentru a-i pândi pe vitezomani. Cei care vor pleca la drum cu trenul trebuie să știe că cefere călător suplimentează numărul vagoanelor pe cele mai solicitate rute. Era Luca Hatmanu. În perioada 23 decembrie-2 ianuarie, trenurile care circulă din București către Craiova, Arad, Satu Mare, Vatra Dornei, Suceava, Iași, Timișoara Nord, Brașov, Sibiu, Cluj-Napoca și Constanța vor avea în componență mai multe vagoane. CFR Călătorii recomandă cumpărarea biletelor din timp, cu atât mai mult cu cât pe 25 și 26 decembrie, precum și în primele două zile ale anului viitor, toate agențiile de voiași vor fi închise. Cei care pleacă în vacanță cu mașina personală trebuie să fie at la radar. Peste 340 de mașini dotate cu radar se vor afla pe drumurile din țară, iar 1700 de polițiști rutieri vor patrula pe principalele artere de circulație. De asemenea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență va fi pregătit cu peste 4700 de pompieri. Sunt pregătite să acționeze peste 400 de echipaje smurt și peste 800 de ambulanțe. În stațiunile de la munte, aproximativ 200 de jandarmi montani vor suplimenta personalul implicat în misiunii de ordine publică. Preșcolarii și elevii vor intra de astăzi după terminarea orelor în vacanța de iarnă. Cursurile vor reîncepe din 9 ianuarie. Doi frați au fost arestați sără în orașul German Duisburg, fiind bănuiți că plănuiau un atentat terorist. Bărbații ambii tineri plănuiau să atace un centru comercial dintr-o localitate situată la frontiera cu Olanda. Potrivit anchetatorilor suspecții sunt originari din Kosovo. Iar orele trecute, poliția australiană a anunțat că a dejucat un complot terorist. Ținta urma să fie în ziua de Crăciun, în centrul orașului Melbourne. Șapte suspecți au fost arestați. În Republica Moldova Vecină, victorios în alegerile prezidențiale, Igor Dodon va fi investit astăzi în funcție. Ceremonia va fi găzduită de Palatul Republicii din Chișinău. Socialistul este considerat un opropiat al Moscovei. Sport acum cu Luca Pastia. Bună dimineața! Adrian Mutu anunță că va încerca să aducă trei jucători valoroși la Dinamo în această iarnă. Încântat de victoria 4-1 cu Steaua, prima manșa semifinalei Cupei Ligii, directorul general al clubului Dinamo a spus că va vorbi cu Ioan Andone și va face tot posibilul să îi îndeplinească dorințele. În schimb, la Steaua criza ea, în amploare, echipa a pierdut 4 din ultimele 5 meciuri jucate, iar antrenorul Laurențiu Reghecam se plânge că primește goluri prea ușor, iar unii dintre jucători nu își dau silința. El precizează că nu se pune problema să demisioneze și este convins că va remedia situația după pregătirea de iarnă. Amintim seara Malangu a deschis scorul pentru Dinamo în minutul 19, iar în repriza a doua Nistor, Lazăr și Rotariu au fructificat contraatacuri, în timp ce Aganovici a marcat pentru steaua. Știrile se opresc aici, găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile Continuă deșteptarea cu Vlad și George. Mai pe aceeași frecvență cu tine. Dragilor, nu se poate să ne apropiem de Crăciun și să nu stăm de vorbă cu Andra în deșteptarea. Este cea mai potrivită invitată pentru această dimineață. Bine venit, Andra! Bună, bine găsit, bună, bună! Bine v-am găsit, bună dimineața. Mă gândeam acum, când mi-ai făcut prezentarea, zic că în curând o să ajung ca și crușca. Ah, nu, nu, nu, nu, de, că nu, la asta nu. Nu există refer. Crăciun pe Andra, nu glumesc, desigur, da. Nu că părul stă, tău stă bine. Da, te uți bine. Când, când un... spun Crăciun, mă gândesc la familie, iar tu e da. o familie numeroasă. Chiar așa și e. Frumoasă. e frumoasă. Și frumoasă, și ne și suntem avem o relație specială, dar pentru că așa a fost viața încât a trebuit să ne despărțim în sensul în care stau în București și ei la Cluj, ne vedem puțin mai rar. Atunci s-a născut și melodia aia. Drumul vieții ne desparte Fiecare în altă parte Dar cât de departe am fi Noi la fel ne vom iubi Asta e o melodie compusă de fratele meu și am cântat -o împreună și am făcut vagi cu piesa asta. Vreau vagi. să zic că a avut așa o reacție la frații care sunt unii, sunt în România, alții prin săinătate A avut așa o, o reacție tare bună și nu mai... Vă aveți o piesă pentru fiecare trăire și pentru fiecare întâlnire. Cel puțin la muzica populară parcă astea se spun altfel. Știi? Mm -hmm. Se trăiesc altfel, se spun altfel, se cântă altfel în muzica populară. În muzica ușoară, de dragoste, mm -hmm. dar mai așa, nu chiar, nu le zici, tăios. Mm -hmm. Auzi, care e piesa de care ți-aduci tu aminte cel mai bine că o cântai când erai mică? Ce-ți stă -mi minte așa? Bă, când eram mică, eu cântam chestia aia. O doină cântam. O doină, Mamă, numă, fata ai. Și a rămas hitul meu, oriunde merg, toată ceva. zice ai doi aia cu mama, cu fata. <laughs> Vezi o cânt? Da, Vezi? Da, da, da, Mama Mamă, fata ai la stră Oamenii și nu pot trăi cu ei. Dar și nu pot trăi cu ei înțelerea Bravo, da. bravo, bravo. Este super, băi, este super, băi, este și un text superb. Deci plânge lumea... Până la urmă, mă, măritat, așa. fata, și da. bine, mamă, s la porț, și tu, dar bine ai fată, măritată. Bine, dar dacă ți-ai așa de bine, unde-i carnea de pe tine? Că-i ăsta, o, bine, da. Deci are un text de... Ma. Mai aveți timp să vă întâlniți toți, toți, toți, frați, surori? De Crăciun ne vedem, poate de ziua mea când mai organizez câte ceva sau de ziua copiilor mei, mai vin în București ei, frații mei, cu Sândel mai văd mai des cei drept, că el mai vine în București, ba, pentru o emisiune, ba, pentru care are o cântare, mai cântăm împreună, dar cu celelalte două surori, nu prea, doar așa de sărbători, sau dacă am eu un concert... Lângă Cluj, la Alba Iulia, acolo La Târgu Mureș, la Cluj Vin ele vin, ele, vin ah, ele vin la ele. Mine, da. Ne vedem, dar mi-ar plăcea Să stau mai aproape de ele Eu sunt o familistă convinsă Ca dovadă, am doi copii minunați mi-e ciudă că nu am trei până acum, că, eram, că nu m-am grăbit, ca să spun așa, pentru că... Nu e timpul pierdut. Nu e timpul pierdut, așa este, ne mai dorim un copil, chiar dacă au fost o felul de speculații, nu sunt încă însărcinat, o să anunț. Sunt doar pofticioasă, <laughs> în în care ați văzut ceva mai... <laughs> dacă ați văzut așa, eram... Uh... Nu e de la Cătălin. De, nu, nu era de la, era de la mine. Eram pofticioasă, n-am ce să fac. Nu mănânc mult, dar gust din fiecare preparat. Așa și mi-aș dori să stăm mai aproape unii de ceilalți, să vină sora mea la mine să... Știu eu, zic, uite, am gătit o tocăniță, am gătit o ciorbiță, hai la mine să mănânci, să gătești? vezi Mai gătești? Mai gătești? Mai gătesc, mai gătești drept, nu cum mi-aș dori. Îmi place și da. mă, relaxează când, mă relaxez când gătesc, da? Da, pentru și eu la fel, mă relaxez teribil. sărbători da. Și ce gătești? Adică ce. sărbători fac exact astea: sarmale, salată de beef, salată de vinete, teșnițele, friptură. Mamă! Prăjiturile nu le mai fac în ultima perioadă eu. Da. Mai facem mama două feluri de prăjitură și restul le aducem. Le aduc uh, surorile mele din lângă dar Este o patiserie foarte bună și le fac exact ca și noi. Ce mă ce uh -huh. să ne mai chinuim când le fac exact ca noi? De casă, așa? Și știm exact ce ingrediente pună de treabă femeile noastre pe care le cunoaștem. Prăjituri nu prea mai fac cei drept, dar în rest sarmale. Am făcut uh, acum o săptămână, jumătate, am făcut tot o căniță pentru copii, din carne de curcan, cu ceapă, cu ardei gras, uh, un pic de boia, un pic de da, poprică, da, dulce, da, dulce și, nu, da, da, da, așa paprika păprică? paprika da paprika no, nu, știu, așa. așa așa, ce am mai pus am zis de gras, un pic de sar un pic de piper, uh, un pic de apă ca să fiarbă carne așa, deci știi cum a ieșit, ai, avem o vorbă de muță. și a venit mama, au venit la mine mama și cu tata și a zis tata și mama amândoi au zis, ai făcut-o mai bună ca a mami și zic, wow, nu pot să cred, adică asta am reușit să. Da, da. E complimentul suprem. Da, da dacă mama mi-a zis asta și tata, zis, păi ziceți că sunteți drăguți, că da, am gătit da. și eu un sfârșit da. pentru voi. Nu, da, chiar a fost bună. și am fost mândră, așa. Da. Chiar dacă nu am atâta timp, dar am pasiunea asta pentru a găti și dacă e un pic ciudat să ți placă să mănânci, știi? să ai tot felul de să gusturile bune, și nu, știi, nu să ce, să, a, așa, așa, așa, asta, să nu știi să pui așa, așa, așa. Să nu știi să pui, da, să nu corect. să gătești uite, măruță, știe să le aranjeze foarte bine, dar la gust nu prea. Nu prea. De curând mm. a făcut un brocoli foarte bun și un... broccoli. Uh... brocoli? <laughs> a nebucit cu suroi un, un pic, broccoli așa, și un, pahar de și un, apă. Și un praz, așa ca... Viața ta, da, da, da, practic, mă încadrez aici. <laughs> să, să mă văd cu Cătălin mai des. Da. să facă un da. broccoli fiert. <laughs> exact. Ce mici vin după tine în bucătărie? Vin, vin, David, eu, în fiecare zi își dorește să facă clătite sau ceva acolo și, păi, da, un pic de fâine, da, un pic de apă și se joacă se joacă da, problema e că mă pune și să-și gust Asta e problema, Mai pune și ketchup și cereale Și ce pune pe acolo, în da, de capul nostru Asta și cedezi Cedezi, ce pe ce-i, lui fizic zic, da mami, uite, da Hai să o punem în frigider da, să se răcească și mai mâine. târziu da. Și punem mai târziu uită și o arunc da. și asta e Dar măcar îi fac Vezi la tati, bucuria. că lui îi place Da, da, du-te la tati, da. Da, da, nu, tati, și mai drăguț Bine sărbătorile, ne crești ceva? Specific, da, specific. văcând, văcând, vă Deschide ușa creștine, să ne deschidă ușa cei care ne privește și ne ascultă, uh -huh. să ajungem cu colind în casa lor și să le dorim tot ce mai frumos de sărbători. Eu, cel puțin, fiecare Crăciun sau de fiecare sărbătoare, îmi doresc așa. Să fim sănătoși, să nu aud pe nimeni că e bolnav, să fim împreună cu familia și să avem ce pune pe masă să arma un cozonac și asta doresc tuturor românilor care ne ascultă. Așa că deschideți ușa și primiți-ne cu colindul în casa voastră. Ia fiți atenți! Andra! Ina a Da, eu aștept și versiunea cu deschiderea radio o creștin. <laughs> radio păi de deschis? ai zis, așa. <laughs> radio e deschis. Nu e asta problema. Andras. mulțumim tare mult pentru că ai fost cu noi în dimineața asta. Și eu vă mulțumesc tare mult. Să ai parte bucur. de sărbători fericite. Gata, Tot plecăm bun cu familia la de familia. Ne pregătim. Vă mulțumesc. Vă doresc și vouă sărbători frumoase. Dacă nu aveți armale, vin eu și vă aduc acum da, da, da. chiar... Ura. Am, Ura. nu asta, brocoli, nu cu... S-ar male cu brocoli, am măcar, notat. măcar de sărbători, știi, să ne facem, dar blau, mâncăm și pe după aceea intrăm la dietă. nu? Așa e, că... da. Ne vedem în uh, cât mai devreme decât februarie, dar în februarie la sala Palatului abia cu Andra. Abia aștept, abia aștept. Vă pup tare, sărbători frumoase. Te pupăm.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 Medicamentul eficient cu până la 3 aplicații pe zi. Cu Alegel am descoperit plăcerea de a avea picioare sănătoase. Alegel pentru picioarele tale. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă mă ascultai, economiseai și tu ceva bani. Fără teamă că fără bani de cadouri. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex ai Laptop Lenovo, ai DiaP210 cu procesor Intel Celeron și memoria RAM 4 GB la numai 899,9 lei.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 de la Flanco ai cele mai mici prețuri. Aragaza, nu si pe gaz, 5 ani garanție, cu grivi și lotisori este 999 de lei. În plus, ai 20 de rate fără dobândă prin credit pe loc, fără adeverință. Flanco, mereu peste așteptări. Eu nu mai vin cu tine cu mașina, punct. Dar ce-am greșit e puraj. Nu mă mai spune e puraj, că tot timpul mi rău când mergem undeva. Ori am rău de mașină, ori nu știi tu să conduci. Eu nu mă mai urc în mașină. Mtx, formula complexă creată pentru orice rău de mișcare. Ai Eroul de mișcare, e Metrix. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Doar la bila, ai apă minerală carbogazoasă în 2,5 litri la 1,39 lei și spată de porc cu os și slănină la 8,99 lei kilogramul. Bila, generoși în fiecare zi!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 Că veni vorba, iată o ofertă all-inclusiv de sărbători. La Digimobil ai 50% reducere la abonament pentru 12 luni sau până la 350 de lei reducere la smartphoneul ul AllView X3 Soul Style. Vino acum în magazinele Digi. Detalii pe digimobil.ro Știm bine că un meseriaș bun e de mare preț și atât de greu de găsit. Iar pentru elevii din școlile profesionale, o meserie înseamnă un vis împlinit. Acum pot susține chiar tu viitorii meseriași. Vinul în Benzinăriile Petrom, cumpără sandvișul meseriaș, iar 2,50 vor merge către dotarea școlilor profesionale și a liceelor tehnologice din țară. În plus, Petrom dublează suma strânsă din vânzarea semvișurilor. Mai multe detalii în Benzinăriile Petrom sau pe țara lui Andrei Simte e magia sărbătorilor de iarnă la EMAG! Acum ai până la 25% reducere la electrocasnicele Hotpoint. Comandă mașină de spălat vase incorporabilă Hotpoint, 14 seturi cu tehnologie Zone Wash, clasă A+++, și 5 ani garanție la doar 1.649 lei. EMAG. Online va fi mereu simplu. Dăruiește în sărbătoare!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 Inima casei tale are nevoie de cineva care să o susțină cu cele mai bune ingrediente pentru sărbătorile tale fericite. Așa că hain mega, în perioada 8 31 decembrie ai Bonduel, spanac tocat 400 de grame la doar 5,29 lei Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Sprite, 2 litri la doar 4,35 Și domeniile sâmburești, vin roșu sec, Cabernet Sauvignon, 750 de mililitri la doar 19,99 lei Mega Image, sărbători fericite pentru inima casei tale Din nou bună dimineața pentru că suntem la radio. Suntem la Europa FM. într O ediție specială de așteptare, în care o să încercăm să să ne abținem să mai mâncăm pentru că am făcut tot anul. Nu așa, vlad? tu. Uh. Mai ales eu. Sigur, iar o să fac mișto de apă plată pe care o beau un zi de sărbătoare, dar nu e cazul astăzi. Adrian Văncică și Mihai Bobonete sunt cu noi. Bună dimineața. Bună dimineața, dimineața. noastre și ascultătorilor dumneavoastră. Bună Sărbători fericite. Ho oh, oh, ho oh. ho, Merry Christmas. <laughs> mai mâine, nu i pe mâine. Stai un pic, abia începe. Asta e doar deci începutul. Eu. Da, mâine e ajunul, deci vine da. moșu cum ar veni. Da. Și păi mine mâine e masa. Da. da. Nu știu, eu mă hotărâ să încep cu masa de azi, că nu da. răbdare. am răbdare. Adică, -am. stai -o puțin. Eu m-am aprovizionat, da, am dat toate. Am toba, am levar, am da mici, vin, am alea dățuic. Ce fac? Stau și mă uit la ele încă cune. două zile? Că stai să și te Deci, păi e, e mai mare suferința asta. Așteptarea deci, face da, nu. Când stai nu. în gare și aștepți trenul să vină Și întârzi o oră, și două să, nu, nu scoți de alegurii da, din valijoare Și ca vanijoare. să nu cad în exces da. Să zici că au o Să strică Îl, ficatul Hai să o luăm ușor, Puțin azi, puțin mâine, puțin până Vezi ce probleme El... aveți? Da, Bobo bo, pare mai cumpătat așa Da, pe că pentru că eu și asta. schiez foarte mult Începând cu 25 Pe, ai pe calculator? Pe calculator hmm? adică Nu, nu, pe, pe pârtii Și rup pârtiiile astea, negrele care, Adică mă dau numai pe ce negru Aha. Deci rup tot ce înseamnă Ishvunger, Fruncumver, Brungen da. asta ale noastre, Arieșenu Care oricum le știu ca pe palmă Deci nu mă duc oriunde se dă toată lumea <laughs> Și atunci și... mă mai abțin De la Leber, de la Tobă Adică la modul ăsta, sunt pe humus Eu nu înțeleg de ce dacă ai mai multă greutate, și nu al mai... Nu da, și cristianele alea trebuie să suporte și ale niște... În Ce fine, hai să nu intre că... un domeniu schi pentru că, că, că, că nu știu pregătiți deloc. Adică, știu, voi după față... Vă duceți la ski, vă duceți doar la bază părtii la vin fiert. Așteptați să vină Colegii de sus, nu? Am schiat o O singură dată am schiat pe pârtia no, zice baby Pârtie ceva, baby ski, nu? Așa da. Și câți au ajuns în spital? Erau numai copii, deci vă rog să vă imaginați Cadrul ăsta, da? Fundalul Este pădurea, da? Da. brad negru Așa, albă pârtia cu pantă de la dreapta spre stânga, urcare, cred că sunt vreo 25 de grade acolo și chestia e cum se cheamă, cablul ăla de treci. îl pui între picioare și te ridici așa în Uite că un laps Exact, exact. Știm despre ce e vorba. Tălă, Și cadru fix, da? Cadru fix. Și trec așa, din stânga în dreapta. Copil 5 anișori. Copil 4 anișori. Galigan, 35 de ani, 100 de kg, copil, doi anișor și jumătate, înțelegi? Antrenorul ăla s-a uitat la un și a zis, pleacă de aici, îmi strivești copiii. <laughs> yala, bă, yala, Trei da, da, da, dreptate, oastea. 3 ore a durat și mi-a trecut pentru totdeauna, dar da, vinul fier de la baza părții e foarte bun. Da, pe păi aia și ce de vinul fier. Eu oricum mă gândeam acum că indiferent cât aș, -aș, aș încerca să mă abțin să nu mănânc până la masa de Crăciun, faptul că mă duc la mama la Craiova în ziua de Crăciun e nul, pentru că mama nu. Adică ei spun, băi, mamă, uite, care treaba Ardem și noi mai pe sănătate Vin cu un de mare cu-si <laughs> sibați, niște creveți <laughs> da, da. Se poate face Crăciun și ca Spania Why not, știi? Și mama aici, foarte bun, creveți Taie dorule celul tata niște tobă de aia, niște maștari, niște... <laughs> Eu nici n-am cum să fac chestia asta Eu stau într-un bloc da Stau la ultimul etaj 3, și... letajul 3. Bă, că unde eu păscări, <gătări> nu fiecare etaj, fiecare apartament are mirosul lui. Deci, la apartamentul 1, care cartofi prăjit cu cârnațe, apartamentul 2, A, carne la garniță, apartamentul 3, tocăniță, fasole, Bă, normale. până ajung sus, ajung sus îmi bat copiii și mănânc direct pe ei, adică sunt terminat. Da, mă, e greu, e greu, mă. Și mai ales cu soacra mea, care e student anul 3 la paprika. Na greu, <gătări> Cine făcea masa când erați voi mici? Ce, ce amintire aveți? Cea mai, cea mai da, ce se mânca, profundă asta, amintire? Să, să rămânem în această domeniu. În mama, evident, nu puteam să spun bă, venea o vecină. Nu, mama. Te duceai tu la ea. Mama făcea, făcea, făcea masa. Dar <laughs> <laughs> știi și de atunci asuciez tot felul de chestii de mâncără care poate par ciudate. Îmi place să mănânc piftie cu covrigi. Ok. Le asociez așa, nu știu de ce. Așa cum tot din cauza copilăriei, datorită copilăriei, nu din cauza, asociez salata băf cu chifteluțele fierbinți. Adică, uh -huh. îmi place să mănânc combinat așa. Deci, ți știu știu a plăcut mâncarea chinezească, încă de pe vremea când nu exista mâncare chinezească? Chinez de un de porc cu așa. Nu știu ce? Nu? Așa. Cu nu știu de ce. Eu mi-aduc aminte de bunica mea care făcea în ajunul Crăciunului nu dălci. Și Ce să ia, adică spaghetti? Ce? <laughs> cer să mă duc spre bio, văd <laughs> pachetele. Dar de ce vrem să la, facem asta? La mine, la mine <laughs> și Maica mea, și Maica mea. Bine, că dar mi-aduc aminte de bunici. Da. Că veneau la noi de sărbătorire împreună și știu asta cu. când se fierbe piftia când n-ai loc pe araga să mai faci nimic, știi, în da, da, da. patru ochiuri. Și ce să dai seama că vine sărbătoarea că nu poți să mai faci altceva, Adică dacă vrei să-ți faci Când un o cafea, o cafea la nu da. ai cum, pentru că nu poți să oprești piftiile. Rege. Și sarmarele dacă reoprești iar nu e bine și nu mai știi ce e numai așa. E și o trebăluială așa. concentrată așa și da. tensionată în bucătărie. E, e, ciudat, e, e de luptă. Da, pentru că nu înțeleg cum mama totuși stă și totuși la masă după aia și e ok. Adică nu știu cum nu obosește, că durează atâtea zile de pregătire. Treziți dimineața, acum ai și tata băgat întreabă și cu tras nu bune. Și vezi pe frigul ăla Afară nene în cu bine, dar mai bagă că îi ta... fiartă. Îi fiarnă, ei nu sunt popi. Oare nu. Dar le face plăcere, de exemplu, anul ăsta a fost o discuție dacă să luăm porc sau nu. Și, și Până la urmă decistat, l da. luăm porc. Luăm. Bine, eu cred că asta cu cărnații e un pretext pentru ca fiartă, nu invers. Este într adevăr. Adică... Până la urmă ea gândește că eu de exemplu stau la curte, eu fac și iarna grătar. Aha. E un pretext grătar. Pare că dacă e frig afară ești la modul Băi, e bun și șprițul, dar bagă unul și schiab de la prea m-a luat așa Și când intri la căldura aia, știi cum ți-o dă la temelie Că mi-aduc Mihai, Mihai a fost foarte mult timp moș eu eram ren, că aveam dace. Și credeam că am roșu Nu, nu, aveam dace, aveam dace, și eu îl căram pe moșcăciun Și eram renul moșcăciun prin sal Și aduc aminte că, băi, asta făceau toți Că mergeam la prieteni de-ai noștri foarte bun, care aveau copii Băi, și niciunul Deci, cum să era un potriva noastră pentru că intrat în afară, Mihai era încotoșmănii cu toate alea, îl puneau lângă sobă... <gătătători> Pe Godin și le dau coniac de la burd. Cerea moșu la patra știu. casă. Mi-aduc aici de și acum. A căzut peste bunică, sau la copil. N-a vrut să-i mai dau nu știu ce pușca. A început să plângă că n-a avut când era mic Deci era la undu dub. Vă de la figura de afară. Și aici și coniacul la tine, mama. A văzut îți dă la temelie de zup pe genunchi. Deci, ești la modul când intri în casă. Deci, tu afară la grătari, și pe discuții politice. Da, da. Domne, că ce am făcut că intrat în casă și așa. Băi, ala, ala, Alo, alo, informații atravesă. Cio tot nu am uịt, dracu să n-a făcut de mâncare, vor acum și că tu ești grătarul cal și lui vemaasă. Nu vezi nici dacă să mănânc de la neorocitu ăsta, că dar ce grei taco? Nu vreau să mi mișici și nici de dejafă și mă dai erai treazi mai înainte, adică dincolo de geam ăla erai ok, erai pe genul. Da, domne, e bine. Ah, e ok, știi? Și de asta asta cu e un pretext asta cu făcut afară cârnați și așa mai departe. Iar în casă e și mai rău, pentru că am stat și eu la bloc și știu ce e ce vâncică. În casă, no, pe dacă te-ai apucat să fierbi și piftire, poți să ai tu hotă de 14.000 de milipat în noi de amperi. Ce să tragă, mă, că dacă am început și piftia și în cuptura ai friptura și sarmarele pe foc de la abur, de la căldură, mai stai și în tricou și în chilos cum gătește maestriul vâncică. Păi cum să nu desfaci o sticlă de vin? Păi ești bognă, mă, n-apucă sarmalele să se fiarbă până tu ești deja pe-a treia lume, deci... Trebuie să ai de la cu... Să-l programezi, să o oprezi, să da. Și dacă ești un radio micuț dai drumul frumos pe Europa FM da, da. niște Să treacă ascultătorii Mai un colin mai Eu oricum doresc ca de Crăciun Toți ascultătorii Europa FM Să primească de la moșu un sac de sănătate ah, Sănătate toate, că sănătate. e mai bună decât toate Au da. cu dacă du da. merceți? Da, da, cum să nu? Unde? În <laughs> toate blocurile de pe lângă. Și erau colindele -erau alea cu Poel verde portocală. Noi suntem copii da? de școală -am și am venit să colindăm. Pe la casă, ne dați da, sau ne dați? Și cu să știi că, cel puțin la mine, una dintre cele mai, cum să spun eu, îmi scapă cuvântul acum. Când ai amint amintiri foarte bine impregnate în memorie și le vezi ca... Traume se cheamă. Cel mai <laughs> intens Nu, nu, nu, nu. Le zice într-un fel, amintrile astea pe care oricând poți să le vezi așa cum le-ai trăit, da. adică să, aproape să-ți revine și sunt miros. Nu știu din cum le-ai. De ce e o chestie de asta? Uh, Mi-aduc aminte de asta Colindu. Noi stăteam uh, la EAS, fost Iase, așa era atunci. Mama fiind inginer agronom din 90 a fost repartizată în Bărăgan din Craiova și a trebuit să stăm unde se făcea orezul, că Da aia sunt frumoși și grași. Am orez Și plecam cu uh, Colindu și aveam niște cizme și eram destul de mic și aveam niște cizme de femeie care le dădea, știi, dacă era institu instituția agriculă, dădea șube, cizme și așa mai departe și aveam niște cizme de damă care aveau toc din gumă dar erau, erau mici ne-am duc de asta, dar erau lungi și ne îmbrăcat foarte bine și vorbeam cu gașca și ne strângeam undeva pe la ora 5 după masa, ca să plecăm și aveam o hartă, cum luai blocurile apartamentele, știai cine nu dă Mm -hmm. cine dă mai și așa ai. mai departe băi și mi-aduc aminte că eu stăteam la casă și până alineam să mă întâlnesc cu Gașca era de mers vreo 500 de metri băi nu o să uit și nu, nu într-un fel sau altul sunt bucuros că nu pierd amintirea asta era zăpadă pe tot drumul și era frigola în care nu mișcă nimic nu bate vânt nu se întâmplă nimic și o lună de aia mare plină și zăpada aia știu că Mergeam cu desaga plină și mergeam spre casă și cu bani și așa mai departe și scârția aia și cizmele mele cu da, toc. Da, da. Dar eram atât de fericit. Mi se părea că mă duc acasă cu desaga de fapt să înhrănesc toată familia. De fapt, parcă veneam de undeva de la muncă, de la vânătoare, erau covrigea, bomboanele, bani, eram atât de fericit. Nu o să uit asta când ne aliniam, stăteam față pe două linii la fiecare apartament. Nu o să uit iar acriturile la care ne deschidau Și ne dau o nucă la trei oameni Adică se mă, nu, o să la... Am prins și vremurile alea în care la colin nu se dădeau bani Se dau doar covrigi nuci mere Da, nu. mă, da, eram fericiți și la asta Dar, dar erau se... unii păi care dădeau era un covrig la cinci copii, mă asta, da. Și ăla nu era deci, Cine știe, de... Și ai mai importat cizme cu toc? Păi, da, nu, dar erau unul. Nu știu, n-ați prins voi Erau niște cizme așa mai de femeie Cum ar veni da. Dar scârția zăpada sub ele. Asta mi-aduc aminte și pe Asta drumul e? ăla era așa Măcar le mai ai Nu le mai Dacă aveți fetișuri de astea vă fac gros de ceva eu știu ce spune Pentru că și eu am avut într-un an Cizme de astea de fată da, mă, erau și tipuri, părere. erau de bărbați și de femei exact. de gumă. Și aveau noi, când, când zice cu toc, de fapt erau o talpă de-aia mai înaltă da, spate mă. la călcâi, nu știu cum, Top n zic, și, de și de mai și mai îngustă. Mi s-a părut un pic cam ciudat că nu mai aveam aceea stabilitate și am zis că asta nu prea... Lasă că sunt bune, mi-au spus, să treci iar la cu ele că nu se găsea altceva. Mi-a picat fisa ulterior că e ceva neregulă, dar noroc că mi-a crescut repede piciorul. Nu, dar de așa faptul că erau și nu Aranjamente, da. de asta... Îmi ce găsești, asta e. Dacă ar fi să-i colindați pe ascultătorii Europa FM, care ar fi colindul? Păi, A? portocală, 3, 2, 1 și... Foaie verde portocală, Foaie de portocală de noi suntem copii de, și de școală și-am plecat să colindăm pe la case să, să ură, Bună dimineața, acum o da, Crăciun, că mâine e Crăciun. Da. Pam, pam. Asta tu o nucă Da. Nu lăsați, Ce vrei să lăsați, spui? lăsați, lăsați, lăsați. E o frumoasă, zic să ne oprim da. aici. Da. mulțumim. Sărbători Noi... fericite. Sărbători fericite și Azi, dumneavoastră da. și ascultătorilor dumneavoastră, Și multă sănătate. Și multă sănătate și multă ai ai în primul rând pe calea eterului vă dorim numai satisfacții pe plan profesional. Se va fie casa la casă e masa la masă. Și nu nuleagă în depunctușor. Și să aveți carne în piftie. Asta e. Văncica și bobonete de așteptarea. Numai bine. Take down. Așteptarea ediției ediție specială de Crăciun. Avem invitați celebri în această dimineață alături de noi. Galin Goia, bună dimineața. Bună dimineața, bine-a găsit. Și Bine, de, adică de celebru când vreau să suplinesc că sunt la vol scând la voltaj. Da, da, da, da. C -ca, C -ca știe totuși lumea cu cine vorbiți? Galin, la la chitară bas parcă Acum striga lumea pe stradă voltaj sau albinuțe sau altfel ceamă. Călini, noi în ultima perioadă, în deșteptare, am vorbit foarte mult uh, de mâncare. Vlad e specialist, <laughs> e specialistul nostru, în făcut uh, cozonaci, sarmale și alte chestii <laughs> de genul ăsta. Uh, și am vrut anul ăsta, în mod special, în ediția asta specială, să vorbim de, de masa de Crăciun. care e prima amintire care îți vine în minte atunci când te gândești la copilărie și la masa de Crăciun? Um indigest. Când mă gândesc azi. la copilărie și la Crăciun, <laughs> atunci nu erau, deși mâncam, nici nu știu, nu cunoșteam termenul. Nemăsurat, da, nu păi aveam vreo problemă. Că... Acum Anghirolul e lângă da. curculiță. Nu erau, nu erau cantitățile necesare ca să declanșeze indigestia. <laughs> exact, dar, da, da, n -aveai cum să mănânci atât de mult, că nu era, de unde. Da. În fine, când mă gândesc la Crăciun, mă gândesc, în primul rând, la țară, la Bunici. Uh -huh. Acolo mi se părea mie că e cel mai frumos de Crăciun și acolo, de fapt, mergeam în fiecare an și cu o săptămână înainte de Crăciun se tăia porcul și atunci preparatele de pe masa de Crăciun erau toate derivate din acel porc, săracul, de el. <laughs> Jumări, șoric. Șoric, da. urechi, godiță. Da. Când am venit la București, soția mea a fost absolut indignată că eu mănânc cu urechea porcului. Aolă, dar... aolă. Era o delicatesă, exact adică delicatesă. O, o porționam așa, eram mai mulți verișori și trebuia să <gălă> ajungă la toată lumea. E, și pe lângă asta, ai mei făceau cârnați, cum se numesc în ardeal, nu cârnat, hmm. ci deci cârnații. Mm -hmm. Vârnați erau uh, Ținuți în afumătoare Afumătoare era un uh, Olad, un cufăr, din ăsta întors invers se Pusă pe verticală, se făcea un, uh, un mic foc Care, mă rog, făscotea fum guși. Și se afumau uh -huh. Și pe urmă, în fine, noi eram Patru verișori care ne luam at... bucăți Deci, scuza mă un pic, da. ne bugam Niște frigări din astea, frigărui Cum să le spun? Uh, niște Țepușe, da, așa în cârnaț și prăjeam direct pe foc. Mm -hmm. ba... Era ceva... Acum poți să ții iei afumătoare, de asta ți-o le... ți livrea să o cumpere online și mă gândesc să-mi pun una în baie. <laughs> o Ar merge la bloc o afumătoare pusă în baie. Să-și facă fiecare cârnațiu lui acasă. Mm -hmm. Ce? Au... Auzi, de cine era specialistul cu mâncarea? Când venea vorba de masă, cine se ocupa de... Uh... Bănuț că nu copii, nu voi. Nu, mama mea, mama. Noi nu. Noi puneam masa, adică eram învățați să... Și după poare, aia goleam și, și luați da, masa. și, da, și, da, și, luați. și luam masa. Noi, <laughs> Atâta muncă și acum trebuie să o strângem la loc. Și ce îți plăcea cel mai mult din tot ce punea mama pe masă? Păi pot să spun că tot. tot. Adică și acum când merg la Cluj îmi face așa de mare plăcere pentru că într e gustul al copilăriei. Fie că mm. e vorba de o supă, fie că e vorba de... O mâncare spelulorii. favorită? Dacă vorbim de Crăciun, acești cârnați care se fuisau destul de repede, adică nu țineau până no. în Martie, da, Ofertă limitată. Ofertă limitată și atunci asociez Crăciunul cu cu cârnații no. ăștia. Mama lui Călin e la telefon acum. Da? Cu noi am sunat-o pentru că vrem să ne confirme cumva, ce spune Călina aici. Să rốtunească, doamnă, bine ați venit. Să rốtunească. mami. Găsit. Să rốtunească, doamnă. Doamna așa e cum spune Călin. Așa e, așa e, așa e și preparam noi, adică știam bunicii lui Călin creșteau porcul, și știam cu ce-i crescut să fie bun, să fie, că e foarte important carnea să fie de calitate și de asta și noi preparam cu mânuțele noastre bio, și normal. curat și noi normal, ce eu. punem în ele. Pot era să vă întreb, doamnă, să mea Vlad, sunt pot să vă întreb a fumați cu vreun lemn anume sau? Nu, serios întreb, cu ce lemn? Da, da, să știți că e important, da, adică la bunicii, la bunicii lui Călin și ei făceau lemne cu, cu foc cu lemne de fag. Aha. Deci și gușul ăla când tăiau cu firezu Îl adunau și cu el, cu el afumau Și important nici să nu fie prea aproape de fumul Nici să nu fie prea mult uh -huh. dintr-o dată deci, Adică să-l pătrunde așa ușurel, Știință. ușurel Și nici uh, foarte afumat și după ce s-au afumat două-trei zile, se lasă în podul casei să se uște, să iarna mai îngheață, și de acolo, dacă iei căți o bucățică, e excelent, excelent. O să trecem mai des pe la cum, să știți. Mă înțelegi asta. Dacă treciți prin martie treceți de tot așa, preparăm noi cu mâna noastră cât avem ați, e mai trimitem și la Călin, are un loc acolo acasă unde și-l pune la uscat. Asta e un detaliu important. <laughs> da. am și eu, să știți că și eu am birou. Acasă. Da, da. Să nu te trec cald. Doamne, pentru să fie un răcoare. cârnat de bună calitate stau cu geamul deschis toată iarna. <laughs> Doamnă cu ce rețetă le de dați gata pe Călin de sărbători? Ce faceați da, în mod special și trebuie să ne spuneți și cum, cum făceți? Păi la cârnață se alege carne și seacă și și un pic mai grasă are porc cu anumite locuri acolo unde are cărnița amestecată cu grăsime, se mațină și noi punem uh, numai atât sare, piper și usturoi, usturoiul tocat mărunt. Da. Și este soțul Responsabil cu frământatul Deci se frământă bine, bine, bine Până se amestecă bine condimentele Se dizolvă sarea și Atât punem, noi nu punem boia Că foarte multă lume pune boia no, Nu, nu, ne-am obișnuit așa Și se simte gustul cărni și, și, și nu puneți de deloc? Nu puneți cimbru? Nu puneți ierburi? Nu nimic. punem, nu, nu, nu okay. Cimbru pun puțin cimbru la cartaboș Ne dă porcului să mă da, da, la da. De deci secretul aș zice carnea, Calitatea cărnii și simplitate și răbdare. Să și cu ce-ai crescut porcul. Uh -huh. Că nu-i tot una că e cu grăunțe sau numai cu iarbă sau ăsta de să fie. Să fie porc, să fie mascul și nu scroafă. Uh -huh. Pentru că la scroafă cap mai, mai tare. Da. Asta e constatarea mea de o viață. Și să aibă și cei șapte ani de acasă. Să <laughs> fie un nu porc bine crescut, să... să nu fie mai mult de un an. E, un, un an de acasă, Știți că am cu măgarul și porcul, știți? Nu, de? eu zic... Porcul, un porc din asta care n-avea cei șapte ani de acasă, făcea mișto de, de magare. bă, magare ce fraierezi, ce bă, tine de călărești toată ziua, de dimineață, spun sagele alea pe spate, dute în sus, vin în jos și râdea de ele. ce stau aici, uite, vine la o prânz, îmi dă mâncare, vine seara, îmi dă mâncare care mă să uite și zice, auzi, tu parcă nu ești la de anul trecut. <răzări> da, <corect. răzări> Sărut, bună doamnă, mulțumim tare mult, Mulțumim frumos și, și nu o să vă, vă uităm. Sărut, mami, ne vedem, așa, ne vedem acasă. Ne vedem frumoase ca și până acum. Sărbuna, Sărbuna. Și mai sărbători fericite, numai bine. La fel. Doamne, ce copilări ai avut, doamne, ce părinții ai, doamne, ce bine mănânci când te duci acasă. Da, da, sunt de acord cu tot ce ai afirmat. <răzări> Dar n-au întrebat-o pe moata de cozonaci de asta, în direcția aia. În cozonacii făcea bunica și mătușa mea și îi, făceau, îi duceau la un cuptor din nu avea fiecare casă la, la țară cuptorul ei și aveau un cuptor undeva în sat unde și duceau pe rând cozonacii oamenii din sat. și uh -huh. Noi le asistam și pe bunica și pe mătușa de la uh, în momentul în care făceau amestecul ăla de nucă, cum îl rulau și pe urmă stăteam geană când se scoteau oia din uh, din uh, cuptor. Și, uh, mătușa mea, uh, mă rog, și copiii ei erau la țară. Noi locam la Cluj, la oraș și mătușa se la țară cu copiii și când ne găseam toți copiii, ăștia noi de la ora ziceam, păi noi primii că noi suntem musafiri da, da, da, și așa cum am da, da. spune -mă... Tu știam, cum îmi ziceai că de piată când scoatem cozonacul, tu zici noi suntem mu noi trebuie să gustăm primii. De să fiți primii, da. Uite. Dar, dar am mu de an Dar adică... tot ăsta putem să l avem și noi. Da, domnul Zaf, eu sunt de acord. Plus da. că eu pot să mănânc și porția ta, că tu ești da, la regim. Da, eu sunt la regim, da. Dar eu sper ca porcul de anul ăsta să fie mâncat salată. Să fie un porc vegetarian. Da, și atunci să mă, să mă scot cumva. Călin pentru tine e primul crăciun în, am numărat 1 2 3 4 și vreo 6. 6. Tu, soția ta, a, băieții te... Gașcă, da Fetița mai nouă mai nou și cățelu, Acum da. sunt primul Crăciun în șase da. Anul trecut am fost în cinci Acum doi ani în patru Ne-am tot, tot înmulțit și... așa Moșu trebuie să fie darnica anul ăsta. Uh, Da, cred, sărac Ce Haide, să fac? O să vină din ce în ce mai încărcat, mă gândesc Da, trebuie anii mai mare Dar tu ai vreo dorință pentru moșu? De câțiva ani buni încoace de când au apărut copiii în viața noastră, cea mai plăcută senzație o trăiesc când îi văd cum își deschid cadourile și cât de fericit sunt și cum povestesc, uite că i-am scris moșului și că m a ascultat și nu am nevoie de alt cadou, adică ăla e cel mai frumos cadou pentru mine. Dai mai amenins cu moșul în timpul anului? Uh, nu, nu e. ameninat. Asta nu faci, nu? nu? Dacă nu ești cu minte, nu dacă vine moșul nu ești moșul cu minte, e genul ăsta? Nu, nu, nu. Moșul e moșul, fa, e moșul e generos oricum ar fi. În realitate, Călin n-are nu da. numărul moșului, deci de asta nu o faci. Exact. Da. Dacă, dacă ar fi să mergi cu colindul anul ăsta, ce-i colinda? Nu te întreb pe cine. Care ar fi colindul de anul ăsta? Nu știu că știu multe, să știi. Acum... Pru -pru. Primul care în cap e unul pe care îl cântam cu chitară în sat, cu verișori. Mei mergeam din casă în casă, și poți să-l cant. Era așa. Învățacăm de la ghici, de la cine? De la mătușa. Nu, de la Ștefan Ruscă. Eram copil și eu, și tot el, era cel mai tare colind. E ne schimbat, mai vorbit despre. Era așa. Și am venit aici la voi, și am venit aici la voi, cum e dat tina la noi. Cum e datina la noi? Sculați gazde, nu dormiți, vremea e să vă treziți. Sculați gazde nu dormiți Vremea e să vă treziți Casa să vă aranjați flori de măr Masa să vă încărcați flori de măr Și așa mai departe Bineînțeles că noi când eram copii Mai și schimbam niște versuri când ne distram între noi da, Și terminați permanent cu ne dați sau nu ne dați. Ne dați nu ne dați Asta este Mie Asta mi se pare un cântec de campanie electorală Sculați gazde, nu dormiți Vremea e să vă treziți da. Sărbător fericită, Călin La fel și Făriști. Sărbător fericită! Selgros îți urează Crăciun fericit și îți prezintă Medium Rare la Europa FM. Pe 25 decembrie, emisiunea îmbracă straie de sărbătoare și te invită la masă cu cele mai savuroase rețete. Invitatul special îl însoțește pe șef Adi Hădean în lumea poveștilor de Crăciun cu scorțișoară și cozonaci făcuți în cuptorul de lut al bunicii. Ediție specială oferită de Selgros. Ascultă Medium Rare, duminica la prânz la Europa FM. De la Flanco ai cele mai mici prețuri la televizoare, electrocasnice mari și mici, smartphone-uri, laptopuri și console PS4. În plus ai 20 de rate fără dobândă prin credit pe loc fără averință. Flanco. Pus doar din ulei de primă presă, Unisol păstrează savoarea și esența semințelor de floarea soarelui. Așa cum și tu păstrezi bunătatea naturii atunci când gătești bucate de sărbătoare. Mesele tale de Crăciun merită Unisol din ulei de primă presă. Sărbători fericite!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 Întrerupem pauza publicitară cu o știre în premieră despre aciditatea gastrică. Studii aprofundate au demonstrat că acidul gastric din stomac este atât de puternic încât poate dizolva până și o lamă de ras. Cum ne putem regla aciditatea gastrică? Evitând băuturile acide, cofeina și luând preventiv un antiacid cu mentă de la Dr. Hart. Produs disponibil în farmaciile Sensiblu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Fia alături de campionii Crăciunului. Între 20 și 23 decembrie, ai Smart TV Samsung Ultra HD, diagonala 101 cm, la doar 1749 de lei și 20% reducere la toată gama de cozonaci în cutie Boromir. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu include alte promoții. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client.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 doar în de Catena. Prostenal Duo cura pentru două luni în ofertă specială de sărbători. O lună gratuit. Cumperi Prostenal Duo 30 de comprimate și primește alte 30 cadou. Pentru rezultate optime în sănătatea prostatei urmează cura pentru două luni. Acesta este un supliment alimentar. Cudiți cu atenție prospectul. Promoție valabilă în limita stocului disponibil.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 Dar la n mici? ce un leu luat la retragerea de la un bancomat? Doi lei luați de la alt bancomat? E bine să ai comisioane mici, nu? Ha! ha! Știi ce-i și mai bine? Să ai zero comisioane la retragerile din contul de lei de la bancomatele oricărei bănci din România. Și exact asta ai atunci când alegi noul pachet de cont curent fără concurent, zero tot. Incredibil, dar așa e. Descoper oferta completă pe Raiffeisen.ro sau în oricare agenție. Raiffeisen Bank. Reușim împreună!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 Faringo Hot Drink acționezi rapid asupra simptomelor răcelii și gripei și te bucuri de timp liber. Faringo Hot Drink. Când răceala nu te întrece, te distrezi de nota 10. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. În decembrie, Selgros îți face cadou cele mai bune promoții. Azi ai 10% reducere la seturi cosmetice cadou, vin și cozonaci, iar mâine ai 35% reducere la electrocasnicele marca Philips, mai puțin televizoarele, cu excepția articolelor din alte promoții. Casa ai, casa plină, vino la Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți. Magia Crăciunului începe la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 Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM este ora nouă. Ioana brustur capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Astăzi temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 5 și 7 grade. Vreme frumoasă în capitală, cer variabil și o maximă care se va situa în jurul valorii de 5 grade Celsius. Ascultați știrile Europa FM. Traficul rutier este blocat de mai bine două ore pe autostrada a 2 pe sensul de mers București-Constanța, la kilometrul 82, în zona Lehliu-Gară, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două mașini și o dubă folosită pentru a împrăștia material antidrapant. Două persoane au fost rănite în urma accidentului. Și în județul Sălaj, traficul este blocat pe DN1F, în zona localității Hereclean. O persoană a murit după ce a fost lovită de un tir în zona unei treceri de pietoni. Comisarul Paul Ulieru, de la Centrul Infotrafic. Traficul rutier este oprit la această oră pe autostrada A2 pe sensul de mers București Constanța pe tronsonul Lehliu Gară drajna la kilometrul 82 din cauza unui accident. Au fost implicate două autoturisme și o autoutilitară de împrăștiere a materialului antiderapant. Autoutilitară se deplasa pe banda de urgență având în funcțiune semnalele luminoase. În zona este ceață, vizibilitatea fiind de aproximativ 100 de metri. Circulația a fost deviată pe ruta DN3A Lehliu Gară drajna În județul Sălaj circulația este oprită pe DN1F în zona localității Heraclean la din salou către care din cauza unui alt accident. Un pieton a fost lovit de un autotren. Se circulă în condiții de ceață pe mai multe drumuri din țară. Este cod galben de ceață și izolat condiții de formare a poleiului până la 10 în județele Iași, Alba, Harghita, Sibiu, Covasna, Brașov și Mureș. Până la 11 sub atenționare cod galben de ceață, chiciură și burniță se află județele Constanța, Iași și Botoșani. La Piatra se fură braz de pe domeniul public, de fapt se taie de la jumătate în sus, cel mai probabil pentru a fi vânduți. Cei care se ocupă cu spațiile vers au făcut nenumărate sesizări la poliție, fără niciun rezultat însă, transmite Catrinel Cojocaru. Localnicii spun că aproape în fiecare dimineață, atunci când pleacă la serviciu, din fața blocurilor, Lipsește câte un brad, mai exact câte o jumătate de brad, pentru că hoții taie de fapt vârfurile pe care cel mai probabil le vând. Responsabilii cu spațiile verzi din cadrul primăriei sunt și ei derutați. Au făcut mai multe plângeri la poliție, însă până acum fără niciun rezultat. Brazii care au fost plantați pe banii primăriei în urmă cu 7 o ani de zile au ajuns acum la înălțim de peste trei metri și dispar unul după altul. În unele zone din oraș de câteva nopți, locatarii stau curândul la pândă pentru ca pomii de iarnă de lângă blocurile lor să nu fie furați până a doua zi dimineață. Din Nantz, cați-nărcă zucarul Europa FM. Patiserii și brutarii imizează pe un consum de aproape 10 milioane de cozonaci în perioada sărbătorilor de iarnă. Potrivit Federației Rompane cozonacul românesc are mare căutare și la export, în principal în țări precum Spania și Italia, acolo unde sunt comunități importante de români. În capitală, Metrorex anunță programul de sărbători. Metroul va circula de Crăciun la un interval de 2 minute, iar de Revelion, în prima parte a nopții, la interval de 10 minute. Programul va reveni la normal, începând cu data de 3 ianuarie. Un nou dosar DNA la primăria din Iași scrie presa locală modul în care o mașină cumpărată din bani publici în timpul mandatului lui Gheorghe Nichita a ajuns la iubita acestuia Adina Samson aduce la Direcția Națională Anticorupție mai mulți funcționari ai instituției, foști și actuali angajați, printre ei directorul tehnic al primăriei din Iași. Detalii despre acest subiect vă duc la știrile de la ora 10. Sport acum cu pastia. Până dimineața, Dinamo a învins-o Pesteaua cu 4-1 în prima manșa semifinalei Cupei Ligii, la trei săptămâni după ce a câștigat cu 3-1 la 1 derbiul din campionat. Aseară, sudafricanul Mei Malangu a deschis scorul cu primul său gol pentru Dinamo în minutul 19 și la pauză a fost 1-0. În repriza a secundă, Steaua a încercat să revină, dar a fost lovită pe contraatac de Nistor, Lazăr și Rotary. Aganovici a marcat pentru Roș Albaștri la scorul de 2 la 0, dar diferența s-a refăcut după doar un minut. Ioan Antone a fost încântat de prestația echipei sale și mărturisește că nu se aștepta la o asemenea diferență de scor. Laurențiu Rechecam a declarat că nu vede această înfrângere ca pe o umilință, ci ca pe o lecție și nu se pune problema să demisioneze. El crede chiar că poate să răstoarne rezultatul în retur și să califice echipa în finala Cupei ligii. Amitim Steaua nu a mai învins-o pe Dinamo de mai bine de 2 ani, timp în care s-au de 10 ori. Luca, mulțumim! Găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europafm.ro Continuă deșteptarea cu Vlad și George. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine! De, cum era de Crăciun fii mai bun și cu ocazia asta am zis să fim mai buni și să o invităm pe Andrei să alături de noi dimineața la radio. Bună dimineața, Bună Andreea. dimineața, bună dimineața! Bine ai venit! Bine v-am găsit! te pregătești de sărbători! Da, mă pregătesc voi! Nu e noi mai, puțin, noi mai puțin, Vlad gătește da, sarmale, eu, eu anul ăsta mai pe apă Urmează să învăț cum, fac, cum se fac sarmalele profesioniste. Mm. Mm -hmm. tu faci Eu nu vreau să învăț nu ăsta. O să învăț la anul sau de nu am auzit că gătești da, foarte da, gătesc, bine. Da, gătesc. Gătesc bine, mai ales de la împinge ta Gătești <laughs> ceva extraordinar. Nu, am început să, dar nu mă risc chiar cu sarbale. Da, cu ce nu. am început? Nu. nu, cu ce am început? Da, cu ce? Doamne, cu ce am ce început? Nu știu. Afiirt două. pierdut două, dar și după aia am prăjit. Ce fac? Fac tarta ta, ți a zis, fac o Prăjitură cu Dacă mere, foarte bună Foarte bună da. Fac un pilaf Interesant cum faci tu pilaful Aoleu, Nu vorbes serios, cum deci faci nu. tu pilaful? Mă uit pe o hârtie pe care mi-a scris-o domnul Hădean și o urmează de aproape. A, deci faci pilafa la Hădean? Nu, fac pilaful la rețeta, adică nu știu să le fac așa. Vreau să pilaf cu miese. Da, nu e adevărat. Nu, e adevărat. Serios, m-am învățat să gătesc că trebuia să merg la un concurs de gătit cu soțul meu și ca să nu ne facem de râs, uh, am fost și am luat câteva lecții uh -huh. și uh, am ieșit pe locul 2. I-am și mulțumit domnului Hădan că în sfârșit C Mulțumesc mult că la 40 de concurs. ani am ajuns și eu pe locul 2. Am ajuns să aflu și eu cum <laughs> adică e pe locul 2. Da. el e responsabil. Păi adică el a făcut tot ce a putut. Altrepteam să fiu pe 5. Deci, <laughs> ah, da, trebui. am fost 5 familii, așa mm -hmm. că a fost foarte bine. Concurs? Și, da, Da. nu mi-au ieșit și frigăruile sau nu știu ce mai era la carne, că în timp ce am încălzit pilaful, adică nu s-a încălzit suficient pilaful până s-au făcut frigăruile și era rece când am făcut gata frigăruile, dar nu nimic, data viitoare o să mă și coordonez cu asta. Dar n-ai fost tu vinovat, Alexander, practic, nu? N-aș putea să dau vina pe el, că el chiar gătește bine, știi? Da, da, el face niște chestii bune, nu prea are timp, da, face, da. Dacă când m-a cunoscut îmi făcea și cookies dimineața, poți să crezi? A, da, așa vreau vreau să facem da, da, da. mă Da, da, da. Dar, dar să... foarte mult. Nu, nu, nu foarte mult. face o jumătate de cookie. Dar vă amintiți primele voastre sărbători de iarnă împreună? Da. Eu mi amintesc foarte povestești? bine pentru că a fost pentru prima dată când am slăbit de sărbători. De ce? M-am dus, dus la părinții lui la Paris și uh, la masa de Crăciun uh, erau uh, niște scoici pe așa. care le alergam prin farfurie și bocăneau foarte tare și după aceea mi-au dat foie gras și eu am înțeles că e un pateu și am zis, dar așa sărăcie aici în Franța, mâncăm pateu de ficat în noaptea de Crăciun la noi e cu bogăție cu... Da. și mi zis nu, nu, nu e un pateu ăsta, e foie gras deci un pateu, da. -am, ce am n-am zis, bine, un pateu, dar că am înțeles, da. dar tot un pateu putea să găsiți da. și voi mai multe Da și nu mai știu ce a fost și la desert ceva frumos așa aranjat în farfurie e simbolic. Și pe urmă, nu mai știu, am plecat la Revelion unde am mâncat la fel și, în orice caz, am slăbit de sărbători. Ura! Nu s-a întâmplat decât în acel an, pentru că în următorul an uh, avut grijă. am avut grijă. Mai am mai plecat mai cu avut grijă. cozonacul în uh, traistă către Paris. Da, am luat de doi stare. cozonaci mari buni și uh, sarmale. Ca am să vadă și ei, da, ca să vadă și cum se mănâncă de Crăciun, știi? te-ai dus la Socri, cum ar veni, da, -am cu sarmalele la din București. Mm -hmm, da, chiar a venit și bunicului, mi-a aduc aminte, din Versailles. <gri> <gri> nu văduse Ia... sarmale până da, Și am explicat... Să vă explic eu cum se mănâncă de Crăciun. Stați, luați loc. Voilà. Ați e să vă explic. Și cred că de atunci au înțeles părinții lui care e treaba și să știi că acum de fiată când mergem de Crăciun, mâncăm serios fructuri, adică nu ne mai prostim cu Tăie porcul, să nu mai alergăm scoica prin parfumie. Că nu, n-are sens. Bine, între timp să știi că am, am prins și eu așa gustul acelui pateu, dar nu pot să zic acum că dacă mâine mor o să vreau pe, să mănânc niște foc tot pe pâine le așa sau altfel? Adică fiind pateu. E, dacă... nu, trebuie să l întind pe, știi tu, pâinea aia care are un gust puțin dulce și cu tot felul de alte lucruri prin ea și cu niște dulceață de ceapă, dar e ok, e ok. Mă sacrific ce să fac. Mm. A trebui să ti revani și să inviti la București să vadă. Pe Păi am invitat exact la București, exact. am invitat la bucurești când vin aici mă de sting, știi? Cred că <laughs> asta e treaba, cred că e de la aer sau ceva? În orice caz, mama lui a mâncat odată jumări, mm -hmm. n-a știut ce sunt, și uh, i s-a făcut rău nu, la, adică am chemat salvarea. Că evident, că, da, da, da, da. Și mi-a zis, dar nu știu de ce mi s-a făcut rău, și așa că am mâncat doar chestiile alea, de nu știa ce erau, știi? Ce nu sunt niste alune, cred eu, <laughs> sau. <nu. laughs> și și da, am mâncat <laughs> dar ce ați mâncat, doamna? Am <laughs> mâncat chestiile alea, pe ți alea de erau gastron? niște, Da, castronelul ăla era cu slănină de porc. Ah, deci nu, nu, nu. <laughs> <laughs> și după ce am fost la spital, am două zile, cred că am dat numai și cec de sunătoare și nu. Nu, nu, nu, da. De atunci nu mai riscă cu alunele da. de porc. Da. da, și alunele de porc. Da. Vezi, chinezii au porc cu alune, noi avem alune de porc. Da, da. exact. Da. Dar când erai mică tot așa, Crăciun, cum era Crăciunul când era mic? Când, când eram mică, până familia era. ta de de copii. N-aveam foie -aveam, aveam scoici, foc, era bine. <laughs> <laughs> era cum era Crăciunul, mâncam bine și atunci, știu că venea tata cu... Nu știu ce porc de nu știu unde, știi că atunci asta era treaba, da, trebuia să faci rost, da, să faci rost pile, da. Și uh, păcea bunica mea făcea sarmale și friptură și, nu știu, mâncam foarte mult și atunci. Așteptam banane, nu mai știu, portocale ceva era wow, dacă apăreau și bananele din, din dulap, bineînțeles că ele erau luate verzi, le puneai în hârtie de ziar și le lăsai da. în dulap să se coacă. Dar la coadă la banane ai stat? Sau la, la Nu-mi aduc aminte, nu, nu. Eu am fost un copil foarte răsfățat, nu mă trimetea nicăieri mama, nici măcar să duc gunoiul. Drept urmare, avea tot timpul această discuție cu tata <fie> care zicea că nu e posibil să nu trimiți copilul nicăieri, și mama aceea, dar nu faci copii ca să ai sclavi. Îmi aduc aminte perfect această discuție care are loc și în ziua de astăzi și uh, nu mă trimitea, deci nicăieri să iau nimic, deși la parterul blocului nostru era o măcelărie, unde când venea carnea de porc de 37. Era da, omor, nenorocire. deci era omor, veneau cu scăunele din alea de pescuit, le puneau acolo, unul lăsa sticla, zicea că a fost, nu, că n-ai fost, începea scandalul și auzeam chiar și eu la etajul 7 aceste discuții, dar nu, nu mă trimiteau. am scăpat, dar mâncam bananele și portocalele. De deci, ce erau, banane portocale? Banane de, portocale, de persoană, adică da, asta era, asta mi-aduc aminte de, da, da. Aveai, și da. bomboanele alea bune, a, așa, ce aru. frumoase erau alea roșu, cu verde, cu staniol, nu? da. Cine gătește acum? Cine gătește acum, cred că mama o să facă o parte din, din ce aveam de mâncat și mai și cumpăr. Uh -huh. Există, nu știu, locuri de unde cumpăr niște cozonaj foarte buni uh -huh. și m-am gândit că nu are sens să mai chinui pe nimeni dacă tot... Am găsit aceste lucruri Azi, de exemplu, vorbeam cu cineva Care ne spunea că a comandat O mulțime de, de mâncare Pur și simplu, sărată, băf Friptură, să sarmale și azi tot azi pe internet prafie. Adică mm -hmm. la o companie care Ceea ce mi se pare în regulă pentru oamenii Care nu -au, mm -hmm. au chiar pasiunea asta De a găti ca domnul Hâdeam, nu. Ca domnul Vlad, ca domnul Vlad nu. Aici lângă mine Domnul Vlad de când s-a mutat la țară are pasiunea asta. Eu cred că a e... avut-o întotdeauna, acum are și loc. Asta e exact, nu? Andreea știe, da. da. da. da. Aștept cât de cât un loc. Adică, trebuie să mă la tăierea porcului și la, la tradiție porcului. Nu, că am vecini ok. <laughs> Bine, ne abținem atunci anul ăsta. Ce, ce primiți de moș Crăciun, știți? A cine noi? Da. Nu știm că moșul vine în mâine seara. în seară, da. Da, da. da făcut Dar vizita, niciodată azi, ce ne dorim. Dar, nu? Uh -huh. uite, nu, niciodată ce ne dorim. Wow. Ori nu spunem unde trebuie. Poate nu scriem poate nu expediem scrisoarea corect. Da. Auzi, dar anul, anul trecut... Știu că ți-ai pus o dorință pentru. Da, moșu. da, da, s-a îndeplinit. Da, s-a îndeplinit. Da, da, da, s-a îndeplinit. S-a îndeplinit. Eu știu cum să scriu și unde și. Păi și anul ăsta no, e mai zic. Curier rapid, aproape. Cu Ea mai zic, că, uite aici poate încă mai trebuie să se da. gândească. Nu știu, anul ăsta, da, da anul, ăsta, anul da. ăsta, da, știu și anul ăsta. Ei, el și e Și el știe, important da. e să știe și el. Da, da, da, e da. și moșul, da. Moșul va fi informat? Da, da, va fi informat, da. Odată-i Crăciun Da. Da. de asta cocolimul Mergei? Nu. Nu, dar nu mergeam ai... cu colindul, nu. Bă, nu știu, n-aveam, aveam -avea, da, -avea -avea da, -avea da, trebuia... da. Dar îi primeam. Ai, nu că erau, erau, erau colindători. Ce, nu veneau Și colindători la timp la Dar acum primești. nu, când eram pușnou. Da? da? Nu, Mai la mine veneau. veneau. Dar eu nu știu să când. Acum, anul trecut, au venit paznici din cartier. <laughs> Da? Da, 25 de hândrălă, eu tata, că s-a întâmplat ceva. știau și vreun colință, au venit doar să... Nu, au venit, nu au venit cu colind, au venit cu plugușorul. <gânt> au venit racheți. Da, și <gânt> că, erau toți în uniforme și le străluceau ochii, așa, că e un cartier mare și trecuseră să la mânta. Ai crezut că, că au venit de ne -a ne -a cu DN-ul? și când s-a deschis, când au bubuit în ușa, am deschis și erau toți, m-am zis că luat foc ce s-a întâmplat. Și mi-au răcnit, au cântat plăcușor <laughs> <laughs> Andreea, să ai un an frumos Mulțumesc și voi la fel Să ne vedem cu bine Și ce să facem, să ne mai distrăm și anului Anul da. ăsta -a, oh, oh, da. da. Anul da. a fost o distracție formidabilă Părbam cu, cu de colegul e. Smiley Numai unde n-am fost, nu le am făcut de râs Pe Mulțum. acest principiu <laughs> ne place să trăim da. Da. La, <laughs> la, da. Da. la mulți ani Hai, La mulți ani La mulți ani, pa, pa, pa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 Întrerupem pauza publicitară cu o știre în premieră despre stomac. Se pare că stomacul nu joacă rolul principal în procesul de digestie, ci enzimele pancreatice. Acestea descompun nutrienții din alimente, facilitând tranzitul intestinal și absorția nutrienților. Pentru o digestie ușoară, încercați enzimele pancreatice de la Dr. Hart. Produs disponibil în farmaciile sensiblu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Simte e magia sărbătorilor de iarnă la EMAG. Acum ai până la 25% reducere la electrocasnicele Hotpoint. Comandă mașină de spălat vase incorporabilă Hotpoint, 14 seturi cu tehnologie Wash, clasă A+++, și 5 ani garanție la doar 1.649 lei. EMAG. Online va fi mereu simplu. Nimeni de la birou nu se gândește prea mult la mine. Dar când mă îmbolnăvesc, cu toții încep să se gândească numai la mine. Din fericire, iau Nurofen răceală și gripă și calmez rapid principalele simptome. Febră, nas înfundat, durere în gât, durere de cap. Ca să fiu acolo unde este nevoie de mine. Nurofen răceală și gripă. Țintește eficient gripa și răceala. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Să o faci să zâmbească într-o clipă de Plătește cu Mastercard sau Maestro în Carrefour și poți câștiga o Toyota Auris Hybrid sau unul dintre cele 10 carduri de 1000 de lei. Transacțiile contactless au șanse duble de câștig. Promoție valabilă până pe 4 ianuarie 2017. Află mai multe pe mastercard.ro Este incredibil ce putere de autoconvingere avem. Că o oră de stat în trafic nu e atât de mult. Că o cafea de 13 lei nu e atât de scumpă. Că atunci când scuip sânge în timpul periajului dentar, nu e o tragedie. Dar nu e normal să sângere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 Că mă ascultai, economisești și tu ceva bani. Fără teamă că rămâi fără banii de cadouri. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex ai laptop Lenovo, Idea pe 210 cu procesor Intel Celeron și memorie RAM 4 GB la numai 899,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Te simți înțepenit în fiecare dimineață? Îți este greu să te dai jos din pat?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 Inima casei tale are nevoie de cineva care să o susțină cu cele mai bune ingrediente pentru sărbătorile tale fericite. Așa că hai la Mega Image să-ți Crăciunul gata de savurat, pentru că în perioada 20-24 decembrie ai chifteruțe de porc Mega Apetit 220 de grame la doar 5,99 lei, salată b 300 300 grame la doar 4,99 lei și sarmale în foi de viță cu carne de rață în vas de lut 1 kg la doar 59,99 lei. Mega Image, sărbători fericite pentru inima casei tale!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 Suntem un pic înainte de Crăciun. porăm startul, cum s-ar spune. De dimineață, deșteptarea la Europa FM cu Smiley. Bună dimineața! Bună dimineața! Mamă, ce dimineață! Bună dimineața! Bine ai Te-am te prins pe ultima sută, practic. Te duci și tu acasă de da? Crăciun. Da, chiar, chiar azi. E tradiție sau s-a întâmplat anul ăsta? Nu, nu, nu. De obicei. Mă, câteodată ajung și pe 24. Dar eu de Crăciun nu-mi au concerte... Nu mi-au -mi activități, tot timpul 23-24 cel târziu sunt acasă. Este bine. 3-4 zile. Da. să moți, fără... fără nimic, nu există. Nu, nu există. să nici de Crăciun, nici de Paște. Dar de ce? Pentru că la noi, în familie, e o tradiție de 33 de ani uh -huh. să petrecem sărbătorile împreună. Dar unde vă strângeți? La cine anume? În mare parte, la ai mei acasă, la, la mine ten, acasă. No? Uh -huh. Am avut și uh, un Crăciun sau două pe care l am petrecut la mine acasă, dar parcă nu se simte la fel. Era prea ha-ha-ha așa. Așa, <laughs> da, parcă nu se simte la fel și am rămas, am rămas la tradiția asta și sper să o păstrăm și... Unde se întâmplă asta? Unde la, la mine acasă, la Călinești, așa. lângă Pitești. Așa. Da. Și, și eu și fratele meu Mergem acasă Mama ne așteaptă cu Toate mâncărurile noastre preferate Zine, zine, zine Că nu ești vrea să ne au primul pic uh, Mâncărul preferat Pe interesează salatele Dacă da, se poate alate, este... mie de... spune spunem orice Eu rezist la orice Da, deci da. dai seama tradițională salată de pe <laughs> Pe care Câteodată Mai ajutăm și noi să o facă Adică mai tăiem murături un nebunele, una alta. Bune? Da, Ești că totodată. Îți place bucătărie? Nu sunt priceput. Nu. Asta mă înțeles. Tăia tartizana. Îmi place, îmi place. Mi-ar plăcea să mă relaxează când mm. mai fac câte ceva prin da. bucătărie. O ochiuri, o de asta. Nu, nu, nu, nu. nu. Uh, mai fac foarte, foarte, foarte rar odată la 2-3 ani. Mai, mai apuc așa. O mai ajutăm pe mama să curețe uh, vasele după ce face cremele pentru prăjituri. Aha. Aha, <laughs> și asta e o tradiție strategic. Adică, Și asta e o tradiție Ne mai las așa un pic de cremă <laughs> Băi, curățați și voi vasele alea Perfect, abia <laughs> așteptam Așa, deci salată de bof, Așa. Salata de icre, salată de vinete și, și acum depinde Așa Depinde o de, dar, de Crăciun, da, piftie, sigur De curcan sau de porc da. referarea aia de porc Zou? Eu da. sunt cu pasăle Fish așa. mai polite, dar da. aia de porc e original. Nu bate nimeni. Nu bate nimeni. Șoriciu, evident, tot de, de porc. De porc. De Și acum, na, fripturile, fripturile, fripturile, evident. Fripturi, sarmăi. Uh, sarmăi le face bunica mea care e specialist în sarmale. Specialist în sarmale, chiftele, are niște mâncăruri care... La care nu-o bate absolut nimeni. Și eu am încercat toate sarmalele din lume. Da. Lume. E și gustul copilăriei. Cu ele ai crescut până la urmă. Evident, evident, dar nu știu. E invatabilă. Propun un concurs de sarmale între bunici sau Băi, între... Băi, n-ar fi deci, seama ce ai spus fi acum. Ar ar fi fi... Aș putea să fac uh, Put să o scriu pe, pe bunica mea la un master masterchef de sarmale. A, ce masterchef de sarmale? Bun, bun. Sarmaua <S. o> României. <laughs> da, să știi că ar fi treabă. Ar fi o treabă. Serios? Așa? Nici nu mai știu. Cam asta. Nu, nici n-apuc să mănânc toate lucrurile. Prăjituri? Asta e un capitol special uh, Cu prăjiturile Și de băut beți vin uh, Cu, cu sulfiță Sau vin de la țară uh, Bem și vin de la țară Rudele mele de la țară Adică uh, unchii mei de la țară Tot timpul ne trimit uh, produse originale Făcute de ei da, da, da. Uh, Ei taie porcul Avem și noi jumate de porc în fiecare an Pus deoparte Câteodată ajung și la tăierea porcului când, când se stabilește tăerea porcului în funcție de programul meu. Uh -huh. Și acolo mai există o tradiție, mă rog, pe lângă țuica tradițională, șoriciu proaspăt tăiat de la porc cu sare și așa, se aprinde evidență de drumul la sobă cu lemnele frumos și uh, o oră de somn la gura sobei este obligatorie. Dar, și dar nici, nu mă, dar nici da, nu mă obligă da, nimeni Adică doar mă pun da, Intru în cameră Auzi lemnele trunznind în sobă terminat, da, Te film. pui în fund Păpaci și paci, zi, Stau și eu două minute da. <laughs> Să mă încălzesc Și te trezești peste o oră, două da. E combinația aia letală Cu frig <laughs> țuiculiță, țuiculiță și căldură după aia, aia. A, a, aia. aia. A, a, a. Și după aia când mă trezesc Mă așteaptă pomană porcului. Clar, cu mămălică, cu tot ce trebuie Deci mai le iei meseriași Busturoi, ah, da, da, da, da, da, da Sunt, sunt Le la... la, la ia pe rând așa, câte un pic, câte un pic Trece prin toate Eu sunt foarte gurmand, fac nu eforturi mari da? Să țin trupul ăsta mediocru <laughs> În formă În forma asta de om normal Deci chiar fac eforturi mari Să nu, să nu depășesc limita și, uh, ce să zic, trebuie să trecem la capitolul prăjiturii. Asta e, aici. Deci, mama este specialistă în prăjituri. Uf! Uh. găsit <laughs> în sec. în sec acum. Îmi plac mult prăjiturile cu nucă, îmi plac mult prăjiturile cu cremă E drept că bunica mea face și un cozonac uh, extraordinar. Deci facem și cozonacul României. Clar, facem un, un cozonac extraordinar. Nu sunt eu, nu mă dau în vânt după cozonac în general. Pentru că îmi plac mult prăjiturile cu cremă. Felia minunată este specialitatea felia mamei minunată? mele. Da. Ce are felia minunată? Felia minunată are un blat care se face și cu nucă și are o cremă care și aia e cu nucă. Și ea se lasă vreo 2-3 zile după ce se face. La pentru la ce? Nu. Deci după ce ai pus crema peste blat, da? o lași 2-3 zile pentru că crema aia practic, intră cumva în blatul ăla. Da? Și blatul ăla devine ca o bezea moale, așa. este bun. Este, este ceva, române, vai, de capul tău. <laughs> <laughs> așa. Îmi, îmi cer scuze față de uh, ascultătorii care acum <laughs> da. care acum ne ascultă. Asta n-am auzit niciodată, este invenția mamei tale asta. Nu, nu, nu, există. Da. Bă, Sigur o găsiți așa ia caută felia minunată. Și mai sunt niște... Nu știu cum se numește asta. E ca o ruladă așa, care are în mijloc un bezea și este înfășurată în ciocolată cu nucă. Este ceva și un pic rumenit așa bezea înăuntru. Este ceva uluitor. Mori mâncând, leșini. Dar în afară de mâncare... Uh, că mai sărbătorile... e ceva în avare da. de mâncare da, da. sărbătorile nu sunt despre mâncare Eu v-am da. zis așa, uh, astea sunt niște plăcerii da, scurt. Plăcerii nevinovate Deci nu mă simt deloc vinovat că am uh, Sunt niște plăceri pe care Mama uh, ni le face Pentru că ne iubește foarte mult Pe lângă astea Timpul pe care îl petrecem împreună Vin colindătorii mm -hmm. Ce-i drept acum de când suntem la casă Un pic mai rar dar îi primim cu bucurie Ne pare rău că toți așteaptă să le dăm bani Când înainte tradițiile Eu veneam cu sacul plin De uh -huh. portocale, de da. nuci De covrigi de, de Și eram bucuros când Mamă, fii te cât sa cu Bomboane nebune Acum e pe bază de cash, cash. Ce-i drept? Na. Dacă așa s-a modificat tradiția O ținem și așa da, primim colindătorii, îi ascultăm cu plăcere. Eu încerc să stau mai ascuns că dacă intru, dacă sunt în fața lor, mie să nu se simtă ca la vocea României. Da, da, da. A, a fost un s -a, s -a, Simt o da, presiune Pe, pe, pe cu spatele da. la ele. Da. Te mai întorci așa? Vreau să facă anul ăsta. Îți <ră> <ră> <ră> <ră> caută la <ră> rotativ, așa? Am vrut să facă anul mi s-a părut așa un pic. Ia spune-ne tu. Așa, să-mi iau un scaun. Așa. Da, mi-a plăcut cum ai cântat Mi se pare că ai niște acute uh, Ișite <gri> da. din comun Da, nu, e perfect, du-te la Moga uh, Bradul, avem un brad artificial Pe care îl facem în fiecare an Am hotărât că măcar Noi să facem un efort uh, Pentru păstrarea pădurilor în România Și acasă am tot un brad artificial Arată minunat În fiecare an, e perfect E ca în filme Stăm, povestim, pur și simplu stăm da, un film, adică nu trebuie să facem ceva special ca să ne simțim bine, să ne aducem aminte că ne iubim, că ne simțim foarte bine împreună, și uh, treaba asta ne încarcă pentru mult timp. Vine și moșu? Fine, dar nu asta e important. Ne bucurăm de prezența fiecăruia în viața fiecăruia. Păi, pare frumos la tine acasă Da, vine și mătușa mea și bunica mea vin și nașii, vin și finii, vin și prietenii de familie, cu mare bucurie, chiar e foarte mișto. Mă, și noi, dacă vine toată lumea asta, mergem, domne, dacă ne cheamă. Nu cheam... ne-ai invitat, dar să înțeleg în și... Cu mare plăcere vă așteptăm. Da, trebuie să cântați un colin. Cântăm, nicio asta, problemă. Ideea da. e să nu fugiți voi când cântăm. Noi, dar noi încercăm. Nu, nu, <laughs> Dacă un... nu ne auzim următoare, suntem acasă la Smiley. Păi Cam asta, stai? despre asta e vorba. După care ne întoarcem, eu mă întorc acasă, acasă aici la București, sau mă rog, anul trecut, spre exemplu, am petrecut perioada dintre Crăciun și Revelion cu cealaltă familie de la Production la Munte, ne-am retras un pic, și anul ăsta o să facem la fel și e mișto. Uh -huh. După aia revelionul, muncim. Și după aia vacanță. Și după aia vacanță la cald. în Asia. Nu știu, anul ăsta încercăm să schimbăm tot la cald, dar așteptăm să dacă găsim ce trebuie. America de sud? Da, poate Africa, po dar oricum Africa. la cald. Deci nu contează unde, la cald. De asta l vedeți pe smile în februarie bronzat. <laughs> da, exact. <laughs> și după aia în februarie probabil America. Da, cam fiecare an, tradiție. Da. Sărbători fericite! Și vouă la fel și tuturor ascultătorilor. Le doresc uh, sănătate multă și uh, înțelepciune. Că e suficient. Da. Te popom smiley, să ai un an minunat. Toate bine. Vă pup! And so And so this is Christmas Christmas pentru noi da, și da, pentru Moise. Da, da. Bună Moise. Bună dimineața, Moise! Hai. Bună dimineața, Moise! Moise da. Guran. da cine? Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Moise, Moise. Ce faci, Moise? Te pregătești de Crăciun? Mm. Cum sună asta? Moise se pregătea de Crăciun. Da, da, da. Să am într o carte pe care Petreanu o va scrie într-o zi. La un moment dat. Da, eu îl bat la cap de vreo 10 ani. De când și-a făcut blog și-am văzut că șeful Fioros, care m-a chinuit vreo 10 ani, scria atât de bine. I am zis Petreanu, nu mai face poze. A <laughs> că te descrie. <laughs> încă încă scrie la blog, da? Da. O să scrie că... cartea aia despre tine, dar da. știi da. că o să fie mai multe volume. <laughs> da, asta e Și finalul va fi scris de ceditori, o să fie, o să lase să fie votat A, de cititori da. Bună idee. Deci mi-e frică deja să mă gândesc cum ar scrie Petreanu despre mine. Dar să știi că nu va fi, nu, eu nu cred că va fi ficțiune. Știe să descrie foarte bine unele da, lucruri Da, dar eu sunt mă, persoana care l-a cel mai mult în viața degeți, lui. Dar deci ți imaginezi tu că eu dacă aș scrie o carte ar fi despre tine. N-ai putea să mă scoți dintre personaje de adică Cât de, de egocentric poți fi, totuși. Cât de arrogant <laughs> să fii, să nu recunoști, că totuși sunt unul dintre oamenii care ți-a influențat viața într-o anumită măsură. Deci, da. uh, vorbim despre Crăciun. Eu yes, It's Christmas, i simte. <laughs> da, da, da, it's Christmas time. Noi dimineața asta vrem să vorbim despre Crăciun, despre masa de Crăciun, despre lucruri de genul ăsta. Ce plim da. pe masă de Crăciun. Uf. Încerc să nu le pun pe toate în aceeași zi Anul ăsta Dar nu reușești Ba da, da, e o problemă cu nevastă mea Avem niște, nevastă mea gătește foarte bine Dar are, avem niște filozofii De consum foarte diferite Adică ea se gândește De fiecare dată, oi trebuie să avem și din alea Și din alea, Ca și e de Crăciun Și îi zic, nu, sabotezi Sabotezi friptura dacă pui piftii sau sarmale, adică încearcă să faci astăzi de unele mâine, că Crăciunul durează. Păi Dar... Da. Îți dai seama cum e în familia mâine? Da, astăzi se mănâncă să... piftie, organizat. <laughs> mâine se mănâncă... Piftie session. Da, da, asta da, e piftie. No, nu, nu, se mănâncă cum se mănâncă în mod tradițional, că nu reușesc să-mi impun punctul de vedere, dar vreau să vă zic așa. Nu asta cred. mă mire un pic, da. Cotărie? Ce aveți, băi? Nu, Ei. în general. <laughs> Anul ăsta, deci eu mi-am făcut vara un cuptor. Așa. Care... Deci, în sfârșit, mănânci mâncare gătită. <laughs> Vreau să zic cum un cuptor în curte la țară. Uh -huh. Cuptor la gaz. ai și tu, chiar dacă stai la țară. Mă rog, acolo la Vela Corporatiști. Da. Deci l-am proiectat, nu vă imaginați cum a fost și câtă bătaie de cap. Ai proiectul tău. E, e un fel de a spune, de fapt. Așa. Proiectele întotdeauna sunt totale nevestemii, însă partea de execuție, acolo mă exact mai fac patiune. și mai fur da. pe aici pe acolo niște dimensiuni mai înalți, mai fac. Dacă să fie liniștiți fanii tăi, da. e, de, e mai departe de casă cuptorul proiectat de tine. De casa mea? Da, e mai departe așa. E la vreo 5 metri. E cu lemne. De asta zic, e cu lemne, mă. Da, da. Așa, și-ai proiectat ne, ne, Eu m-am gândit să-mi fac un grătar Că m-ruginise grătarul pe care l-a eu de la tata din ăla, așa A. de fontă, de tablă de ce o fi fost el. Și am zis, bă, trebuie să-mi fac un grătar Cum să-l fac? A, ah, și să nu mai plouă, că m-am săturat să stau când plouă cu umbrela la grătar Și am zis, ok, deci trebuie să ponezi de la un acoperiș. Și prima dată am <laughs> proiectat un acoperiș. După care, acoperiș. Și ăla, m-am gândit eu, ok, trebuie să fac cum fac gratarul, acum să sub acoperiș, și 6 se duce fum sus. Deci trebuie să fac și un coș. Hai să fac coșul după care am desenat grătarul, după care mi-am dat seama că eu fiind înalt, grătarul în trebuie mai sus și da, rămânea loc sus, dacă ploua vinea apa. Și așa a rezultat cuptorul, de sub grătar, de sub. Ei, după aia am făcut Pot să spun? Nu știu dacă să spun. Nu i-am făcut turnulețe, dar i-am făcut niște creneluri să arate bine. Stai. Deci ai făcut un cuptor în formă de cetate? Gorjeană? Nu, Inspirația a fost inspirația a fost turnul Kindiei. Lângă turnul Kindiei e un pub. Deci ai făcut un grătar în formă de turnul Kindiei? supăra. E o lângă turnul Kindiei. De fapt sunt mai multe, dar la una dintre ele au cuptorul în formă de turnul Kindiei. Și când am văzut-o pe aia, deci nu e kicioasă. Deci încă o dată, poate, da. știi, la radio nu se vede cum povestesc eu așa dar. Deci chiar arăt care are forma no, ca bine că tu te simți da. bine acolo. ce alte clădiri ți-au mai plăcut ție? <laughs> Nu, stai să spun. Deci ideea a fost așa. Din proiectul <laughs> inițial n-am da. reușit să scot că nu știa meșterul să facă coșul în formă de piramidă, ca să aibă oh, tiraj. Și când am văzut că este așa, de zici că e Cheops la mine în curte îngropat, m-am venit vat... să pui și un turn. Nu am dat jos piramida. După ce am dat jos piramida, a rămas Sus. Și am zis, ok, ce facem cu ăsta potrățos? Și am făcut niște creneluri, bang, bang, bang, din, din crămizi. Și un al turnăl... <laughs> și pătrățos. Deci de, de, de unde am pornit și unde am ajuns? Asta Vreau zic. să vă spun Hai că toate după ce am făcut da. toate astea, da. mi-am dat seama că dacă fac foc în cuptor și închid grătarul, mi-am făcut și afumătoare. Ceea ce, <laughs> Ceea ce <laughs> nu avea tiraj. <laughs> nu avea tiraj, A, avea tiraj... De ce faci, faci cu un cuptor care n-are tiraș? Afumătoare. Deci e și probată, de asta, de -asta vă și până acum și cuptorul e probat și grătarul e deja obosit. Și vecinii și se bucură că ia fumi? Nu, Vlad, pentru că eu chiar, am, chiar cred serios în lucrurile astea și am făcut un coș înalt de 4 metri. Hai să revenim la masă și, dar aș reveni la masa de Crăciun din copilărie, Moisea. Ce-ți mai aduce aminte din perioada aia șnițel... și ce-ți plăcea cel mai și cel mai bun? Nițelul de parizări era foarte bun? <gânt> Dacă îl prindeai. Ai mâncat nițel de Pariser? Nu. Eu am mâncat nițel da. de parizări. Ți-ești bucureștean, la, se... la Severin nu se găsea Pariser. Așa e bun. Dar ce că... se găsea? Nu pot să spun. Adică nu, noi nu se cade să spun. Vezi, eu fiind de la țară nu duceam lipsă propriu-zis. Dar nu se găsea nimic în alimentară. Dar toată lumea avea orice de mâncare. Nu. Asta era unul din paradoxurile comunismului. Nu e adevărat. Nu se găsește de mâncare nicăieri, dar toată lumea are frigiderul plin. Nu e adevărat, eu am crescut așa solid pentru că am fost antrenat la cozi, să știi. Să văd la cozile de la pui, când băgau pui la alimentară, Și de Crăciun cam cât stăteai la coadă, așa? De Crăciun nu stăteam la coadă pentru că mă duceam la țară. Și de fiecare dată hai să-ți povestesc. Protocolul tăierii porcului e o chestiune barbară astăzi și nu o să insist foarte mult asupra ei. Însă, după aceea erau tot felul de lucruri, cum ar fi, știi, n-aveam nici măcar frigider la vreo aveau, că stăteau la bloc, dar la țară nu. Și atunci trebuiau să bage carnea la garniță, o coceau, se făceau caltaboși, crnați. Astea sunt niște chestii, nu știu cum să spun, mi amintesc ca aproape fiecare secvență. Nu pentru că aș avea alți haimeri, ci pentru că pur și simplu mi a influențat foarte mult viața, copilăriea și așa mai departe. Deci nimic nu se compară cu mirosul de caltaboși fierți în noaptea de Crăciun. Știi că eu, de exemplu, nu sunt un tip bisericos. Cred că am ținut odată în viața mea post din paște, dar bunicii mei țineau post și nu mâncau. Făceau toate alea și nu mâncau până nu se termină postul Crăciunului. Mm -hmm. Le făceau în timpul ăsta, dar nu le gustau. De exemplu, V-aș mai putea povesti despre aroma de țuică fiartă Cu care Cu, e, care, cu aroma, acasă. Da, da, cu aroma da, da. am intrat în contact Din frage de prunci Adică o simt de la distanță, o adolbe O amușin, nu știu cum să spun Și despre vinul roșu Care e la friptura de porc Este obligatoriu aproape Mă rog, nu mai e chiar așa obligator de atunci era Eu am crescut cu Zaiber cred că v-am mai povestit aș putea să-mi dau, sau aș fi putut să-mi dau doctoratul în Zyber, dar nu mai e cazul. pe bune, adică fără plagiat. Da, nu. E adevărat cercetarea mea fiind mai mult empirică dar, decât Dar cu multă teoretică. repetiție. Cu multă repetiție asta. <laughs> nu, chiar pentru că mi-am dorit foarte mult să intrăm în Europeană și după ce am intrat am aflat că Zyberul nu e de la Daci și de la Roma, ci e un soi hibrid adus în România de la un francez pe numele lui Zibel și... <laughs> care l-a inventat la începutul secolului 20 în vremea uh, filoxerei și ce să vezi, că e soi hibrid și deci nu mai poate fi comercializat după ce am intrat în UE. Așa că am renunțat la zaiber, acum mă, mă mai gândesc la Cabernet, la Fetească Neagră. Da. Boise. Da. Ce? B să zic acum ceva de bine pentru ascultător? nu? Nu, no, da, dacă tot vin sărbătorile, cred că așteaptă și asta de la tine. Păi, eu ce să zic? Eu îmi doresc foarte mult... Uh, să fim deștepți în țara asta e Așa, așa mi-am dorit eu întotdeauna Să, să fim ne... cât mai deștepți o să ne ia mult să facem asta? Mai, da, o să ne ia niște decenii Din păcate am pierdut niște decenii Dar poate recuperăm într-o zi Aș vrea să fim cu toții optimiști Să ne relaxăm Să ne gândim mai mult la Cabernet, că zaibor nu se mai găsește Și să ne dorim de bine Oricum ar fi Ce final ai vrea pentru cartea lui Vlad De care am vorbit la început? Aș vrea, nu știu cum să spun, de fiecare dată când Petreana scrie ceva atât de mișto, Aului. aproape că nu mai vine să-l să critici. Sărbători fericite la toată eu lumea, sunt, vă mulțumesc! Eu, eu recunosc faptul că sunt invidios, da, bine. dar pentru că, pentru că sunt un tip altruist de felul meu, îi recunosc întotdeauna, bă, ăsta scrie mai bine decât mine. Mi da zice! Da, Mi-aș da, dori da, da, da, să da, da, aibă da, da, nu... finalul romanului Deliru, de Marin Preda, Adică să nu o termine și să o termin eu după aia. Moi, <laughs> să-i sărbători fericite! Sărbători fericite! Bă, vă mulțumesc mult și ascultătorilor și să fim, să ne reîntâlnim cu toții bine și mai bine după anul nou. Ne reîntâlnim! DJX prezintă testul petrecărețului de sărbători Descoperă petrecărețul din tine Ascultă ore de iarnă la Europa FM de la ora 14 Răspunde la întrebarea zilnică și află dacă ești petrecărețul problemă sau sufletul petrecerii DJX te premiază pe loc cu un coș de produse pentru petreceri reușite de sărbători Tu ce fel de petrecăreț ești? Detalii și regulament pe europa.fm.ro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 la sănătate, articolul 23. Fiecare cetățean are dreptul la tratamentul medical prescris la prețuri accesibile. Punct. De aceea la farmaciele. Găsește acum de Gasil 16 capsule la doar lei și 11,99 de bani. Pentru și mai multe produse reduse, vino să-ți faci card de fidelitate la noi. Detalii în farmaciile. Punct. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Punem prețurile la. punct.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 Te doar în gât, nu-i problemă. De la primele dureri în gât, ia faringosept. Oprește dezvoltarea bacteriilor și astfel ajută la vindecarea infecțiilor acute din gât și din cavitatea bucală. Noile faringosept cu mentă, fructe de pădure și vanilie. Faringosept dă voce românilor din 1963. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele. Comisioane!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 Eu nu mai vin cu tine cu mașina, punct Dar ce-am greșit e puraj Nu mai spune e puraj, că tot timpul mi rău când mergem undeva Ori am rău de mașină, ori nu știi tu să conduci Eu nu mă mai urc în mașină Emetix, formula complexă creată pentru orice rău de mișcare Ai rău de mișcare? Ia Emetix, acesta este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul România În esență Și în tradiție O Românie de prestigiu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 De la Flanco ai cele mai mici prețuri Lada frigorifică Zanusii, clasa A+, plus și 5 ani garanție este 1099 de lei În plus, ai 20 de rate fără dobândă, prin credit pe loc, fără adeverință Flanco Magia Crăciunului începe rateilor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 pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Este ora 10, ascultați știrile Europa FM. Ioana Brusser, capitanul se află în studio. Bun venit, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri. Avertizare de vreme severă în mai multe zone ale țării. Este cut galben de ceță, chiciură și